Édes második otthon. Baby, right. Hóhaj, súhaj, panasz! Önök úgy vannak vele, hogy összefolynak a napok, akkor gondoljanak bele, hogy vagyok vele én. Ma 2021. június elseje van. És ked. A pontos idő 6 perc, volt reggel 7 óra, ez a Kejfej minden.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 Meglehetősen kíváncsi vagyok, hogy ma négyig a fiatalok milyen témajavaslatokkal állnak elő, szemben azzal, amit ilyen kötelező tápként, csak éppen nem Bigel Aszlótól, ilyen műtrágya formájában, ami aztán más dolgokat nőni. Becsukjuk azt az ajtót, ha már sötét van? be van csukva? Akkor optikai csalódás. Köszönöm. Mindig Elsimban, mindig Tócsában, mindig Navracsics. Csak a Fidesz. Csak a KDNP, az MSP, a két farkó, a három farkó, a négy farkó, a farkatlan. A most például az a 35 perc, amit van előttünk, azt azzal töltjük meg, amivel akarjuk. Székely káposztától az még, Belejétve a semmit. Tehát olyan, hogy semmi olyan nincs. 061-911-168 Miről dumcsizzunk, helyftársak? Elftársnők Olvasták a legújabb jegyzetemet? Olvashatom én az önök legújabb jegyzeteit? Cserászló felesége Ott van a 168 órán Kommentelhetik is, ha akarják. 061 Csak folyton folyvás, kinél van az egyes számú tiket Tettek, hogy hallgatással tiltakoznak. Mégiscsak csak csaba és a vína mártak előnöknök, Magamat. Én egy tébetűvel kezdődött cégügyfele vagyok. Amíg az elmúlt időben annyi szolgáltatást nyújtottak, hogy egyfolytában osztályoznom kellett őket. Az ötöstől az egyesig változtak az osztályzatok, az elmúlt időben főleg egyet kaptak. Volt valami, ami. Tegnap például kaptam két olyan eszközt, amit egyáltalán nem kértem. Ők mondták, hogy kell nekem, még fizetnem is kéne értük. És miután a szerelő megállapította, hogy erre semmi szükség nincs, mondtam neki, hogy akkor vigye vissza. Mondta, hogy azt nem lehet. És csak én vihetem vissza. Mondom, én ezt nem kértem. A ezt tudja, hogy ő ezt nem viheti vissza. Felhívtam Bandát, mert ha valakivel szeretek beszélgetni, az Banda. Vanda egy bizonyos idő után elirányított egy férfi emberhez, aki azt mondta, hogy elvileg nekem teljesen igazam van és itt meg is akadtunk, mert tudják, amikor elvileg igazam van, akkor már csak egyetlen egy dolog hiányzik nekem, hogy mi hiányzik ahhoz, vagy mi kéne ahhoz, hogy nekem gyakorlatilag is igazam legyen. Ez nem egy következmények nélküli ország, ahol az ember az elvi igazságból a gyakorlat igazságot kivonja, és mindig mínusz lesz. Annak a neve Magyarország. Lehet, hogy ez így van... Máshol, Bocvánában például. De a Frey Tamással töltött időt el is felszámolva, szó szóval azon kívül én Bocvánában sokat nem tartózkodtam. Így aztán ma hajnalban kértem időpontot, hogy ne kelljen sorba állnom a monparkban önök termélymegjelentést hallottak, meglátogatom a tés kollégákat. És visszaadom nekik azt az izét, amiért nekem még bérleti díjat is kéne fizetnem. Aztán elnézést kért tőlem ez a ténevű cég, és kezdődik az egész, vagy folytatódik minden ugyanúgy, hogy korábban volt. Itt egyszerűbb elnézést kérni, mint a dolgokat úgy csinálni, hogy ne kelljen elnézést kérni. Ő Ádám Egyszer majd kihívom abból az akváriumból és megmutatom, hogy ő egy élő ember Ő egy élő, állandóan álmos ember Ezzel nincs egyedül De majd elkezdenek telefonálni, de föl kell hívnom az Elsimont, akit megkarcolt tegnap a szakácsárpád. Olvastam a híres filozófus jegyzetét, aki zavarba jött, hogy hogyan kéne neki igazat adni a szakácsárpádnak, akit ki nem állhat. Mit csináljon akkor, hogyha amit ír, az igaz? Ebben szenved ez az ország. Eszi, nem eszi, van nincsen más. Spreig, Rutka János leigazolt a Telexhez, Gondel Takács Gábor leigazolt az ATV-hez. Perszer, 7 óra után továbbra sincs senki, aki egyes számú bilétával rendelkezik. Nem muszáj. Bár a té ügyfélszolgálatánál is ennyien lennének a jelentkezők. 061-911-168 jó reggelt a lakatos István és, és itt van a sebemben az egyes számú biléta. Tessék szívesen elmondani, mi a probléma. Ebben a pillanatban a kocsiban. Annyi... Hogy... a vételi viszonyokon. Zavarják, mint Baló Györgynek azt az adását, amikor a Szapárt hitelről volt szó. Nem szánalomból kell felhívni, tehát a té ügyfélszolgálatásával, hogy mennek el az emberek, hogy látom itt nincsen senki. Drága uram, hölgyem, nem akarom, hogy unatkozzon. Köszönöm szépen, nem unatkozom. This is magukhoz térnek, de valaki magához tért. Jó reggelt! Halló! Halló! Rakodos jobbak lettek a vételi viszonyok? Jobbak lettek a vételi viszonyok, már nem zavarják a műsort, mint Baló Györgynél, a Szápár Hitelnél szóló műsornál. Figyelek! Na, én tegnap csak este tudtam meghallgatni a tenap reggeli műsort, de nagyon tettek a fiatalok, és nagyon örülök ennek a fajta nyári könnyednek közelítésnek. Sok sikert, druckolok hozzá! Ilyenek a cápák! Addig elolvasom önöknek, hogy mit írtam-e? Találják a 168 óra... A Facebook oldalon írhatnak is hozzá. Eddig ezt a harsanak szót, ezt megszüntetem. György Ferenc legalább kétszer mondott olyat nővel nőkkel kapcsolatban, ami az én zsebemben kinyitotta a bicskát, Dobrek Lárának azonban legfejebb, ha a szemerebbent 2004-ben még tojáshely volt a miniszterelnöki fenéken, amikor azt sikerült mondania, akinek öreg, öregecskedő felesége van, az fiatalabbat, akinek rendetlen gyereke van, az rendesebbet megérdemelne. Persze, hogy megérdemelnék. Néhány évvel később tökére vitte a másnak tökére vihetetlen, amikor egyszerre három nőt, Gurmai Zitát, Gönc Kingát és Herzog Editet vette a magyar televízióban a szájára. Idézem, az Európai Parlament vála az Európa Parlamenti választás nem szépségverseny. Brüsszelbe szakértőket kell küldeni, és nem Miss hangerit. Idézet vége. Tudják, hogy miképpen reagált ezekre a sokak szerint falsú sikeredett mondatokra évekkel később a felesége. Elmondom. Fere, Feri szereti az iróniát, kifordítani a mondatot eredeti jelentéséből, és fület mutatni, nyilatkozta Dobrev Klára. És, kérem én ismerek olyan magyar politikus feleséget is, aki emlékezetem szerint soha, de soha nem reagált nyilvánosan a magyar politikus férje mondataira. Igaz, ő nem is lépett ki a politika porondjára, mármint a feleség. Léva Jannikú, a soha nem kommentálta nyilvánosan Orbán Viktor szavait, pedig szerintem lett volna rá nem is egyszer oka. Kezdem mindjárt az alapesettel, amikor az ATV megkérdezte Orbán Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet elmozdításával kapcsolatban, amire csak annyi volt a reakció. Nőgyekkel nem foglalkozom. Vagy, amikor arról beszélt Orbán Viktor, hogy átfogó megállapodást szeretne kötni a magyar nőkkel, így a magyar nőkkel, mert a demográfia rajtuk áll vagy bukik. Ez az ő döntésük. Mondják el, mi pedig értsük meg, mit akarnak. Idézet vége. Ma Magyarországon a szövetségi kapitány dönti el az úszószövetség illetékeseivel konzultával, hogy kiindulhat el a Tókiói Jölimpián és ki nem. Egy a kivétel. Őt Cselászlónak hívják, aki holasz mondta lányos személyérmessége, hogy nem tudja, mikor hagy fel a pályafutásával, holasz nem tudja, akarjon-e indulni Tokióban. Hogy Doktor Sós mitől tette, teszi függővé, hogy mikor mondjon igent, nemet, nekem talányos a sportriporterek meg elfelejtettek rákérdezni. Ha önök azt mondanák erre, hogy ez ebben a formában értelmetlen és zagyva, akkor kére valásan, igazuk volna. Történt, hogy Csenek a 2019-es világbajnokságon ugyan sikerült megúszni az olimpiai szerepléshez szükséges szintidőt, ugyanakkor ezt azóta sem sikerült megismételnie. Cseh tavaly decemberben kihajta a döntőket a Kaposvári Országos Bajnokságon, majd szó és következmények nélkül váratla a hazautazott. Tettés sem ő, hanem Plagányi Zsolt az edzője magyarázta el, idézem, Lacinak ez az ötödik olimpiai ciklusa, a szervezete is arra emlékszik, hogy most idő van. Hiába győzködjük mi a testét munkával, ha az lengedett. Idézet zárva. A cikk a cselászlót kerestük, de nem értük utolmondattal zárult. Még egyszer. A cikk a cselászlót Lászlót kerestük, de nem értük utolmondattal zárult, ami a sportban jó, itt azonban édes kevésnek bizonyult. A cselászló jövőjével kapcsolatos bizonytalanság kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett a már megemlített szövetségi kapitány is, mert nálak következetlenebbet keveset hord a föld a hátán. Ő ugyanis hol kinyitotta, hol meg bezárta a kis kaput, a kaput cselászló előtt, után, mögött és fölött. Már rájöttem a magyarázatra, nem volt nehéz. Ami cselászló személye maga, az, hogy ő a sporttejmény által nem egy egyszerű sportoló, hanem egy legenda. A legendák pedig kivételes eljárásban részesülnek. Vagy sem. A sokak által Európa-bajnokság sajnos nem segített a helyzet megoldásában. nem úszott világra szóló időt és a dobogóról is lemaradt, miközben megmaradt a kérdés, akarjon-e Tókióba utazni? A hétvégén végre felszállt a fehér füst. Indul! A szakmai sajtó a szakmai döntést születésének körülményeiről ezt írta. Tényleg? Megkereshetik. Idézem. Plagányi Zsoltot az edzőjét, doktor Sós Csaba szövetségi kapitányt, nem utolsó sorban pedig dr. Vladár Sándot az úszó szövetség elnökét is meghallgatta Cselászló, de a végső döntését mégiscsak azután hozta meg, miután a felesége véleményét is megismerte. Diana pedig arra biztatta, hogy ne hátráljon meg, álljon az olimpiai kihívás elébe és tegye próbára magát 200 vegyesen. Családi édeskettesben így. Családi édeskettesben döntöttek arról is, hogy az ötödik olimpiája lesz sportolói pályafutásának utolsó állomása utána nincs tovább, se ráadás, se újabb tanakodás. Olyan döntést hoztam, illetve hoztunk diával, amit jól megfontoltunk és véglegesnek tekintünk, nyilatkozta a sportoló. Nagyon határozatlannak mutatkozom, ha erre most hirtelen annyit az eszembe, hogy máshova elkérne egy ilyen dia, vagy sem. Uff, én beszéltem, önök jönnek. 061 9 111 168 Figyelek, ha van mire. Kettes milléta... De harsant a kült szó. Önöknél! Vulán kívül az íg egyet a világán senki nem akart örökbefogadni pártot nem muszáj. Szeptemberben, hogyha addig sem akad minden pártnak kérője, egy párt ombudsman, vagy valaki, aki örökbefogad egy pártot, és képviseli itt a Kejfe Jancsibban az érdekeit, akkor ez az ötlet ki fog húni. Sajnálni fogom, de van még rá idő. Döröpont, név telefonszám. melyik párt indoklás három mondatban. Önöknek bejön Jakab Péter Krakélerségő? Önöknek bejön az, hogy Orbán Viktornak saját pártársai a Facebookon kívánnak boldog születésnapot? Még időben köszöntöttem föl Benyóritát, boldog születésnapot! Egy, egy, billető. kettes számú Na, akkor ha, lehet akkor ezt átugorjuk. Visszakapni azt a fialát, aki gondolkodás nélkül elmondja, hogy mi történt veled tegnap, és nem számol a következményekkel? Önök, elvesztették ezt a fialát, ha élt önökben örök, valaha is? Ez csak úgy a mai műsor kapcsán eszembe, nem, itt, hogy a mai juthatna egyedül eszembe. A verzió esetén még 4 hét, és utána két hónap szünet. Ha gondolják, megtalálnak 061911168. A Roland garros vissza visszalépett nő nagyon tetszik, nem tudom ismeri ki a történetet. Szárna. tehát vannak itt emberek, csak ki beszélgetni nem akarnak velem, semmi probléma. Jó ismerősök, mint önök és én, meghitten tudunk hallgatni. Hét óra, 21 perc van. Hogy eltűnt a Covid itt a beszélgetés témák közül? A Covid is. Ezt a horváthételvel, hát mondhatom, hogy eltűnt a COVID, és én nem tűnt el a COVID, mert ugyanis megnéztem az elefánttal kapcsolatban tegnapi szóból, hogy arról az állatkérdésről van szó, hogy diszkrimináció. Én teljesen jogosnak tartom ezt, a, megnéztem az idegen szavak hogy a fontos meghatározás. az diskrimináció, a megkülönbözletésétel, megkülönbözletésétel is diszkrimináció az azt jelenti hátrányos megkülönböztetést, és megkülönböztetést. Legyen is, ez nagyon helyes, legyen diszkrimináció, aki nincs beoltva, De Péter, én nem azt mondtam, hogy a Covid tűnt el, én azt mondtam, hogy a beszélgetési témák közül tűnt el, és az tényleg eltűnt. Nem mondom, hogy fiala is always right, de törekszik rá. 061-911-168 Lájkolják like és olvassák, amit írtam a 168 órán, hogy aztán újabb írással förmesszen el önöket. Olyan szó, hogy olyan van? Most már van. Boldog az a nép, amelynek az a legnagyobb problémája, hogy van-e olyan szó, hogy fontos talon. Jó reggelt! Jó reggelt, Vepertini vagyok. Szeretnék a Horváth Péter megjegyzéséhez hozzászólni, most már nem először hallom megnyilvánulni őt. Szeretném őt megkérdezni, hogy nekem van egy unokavukom, teljesen egyedül él, gyermektelen, és egy olyan betegsége van, ami miatt nem oltották be. Hogy tegyen a táblát a nyakába, és valaki majd a segítségére megy? Vagy már elmúlt alkalommal tett egy olyan megjegyzést, hogy ne szállhasson föl tömegközlekedésre se az ilyen embert. Az majd mit fog tenni? Ő fog majd neki bevásárolni, ellátni és mindent? Hát azért gondolkozzunk már. Ennyit szeretem volna csak mondani. Én nagy egú vagyok, Horváth Péter még nagyobb. Ügy egyes szám első szemében gondolkodik a világról, csak abban néha nem félnek bele mások. A horvát Péter kedvelők és kinemálhatók tábora nagyjából az enyémmel vetekszik. Ébresztő mert kimaradnak a betelefonálós periódusból. Aki kimarad, lemarad, az tudja a szaknév sorból. Már a szomorú híreknél tartunk a minden igaz. Meghalt Ormos Ferenc, akit én még gyermekkoromból ismerek, aki nekem egy idol volt, és az, hogy később a mafilmnél dolgozott, az már nem is jelentett nekem semmit, hiszen én 18 éves korom uta, után soha nem láttam őt. De ha tényleg meghalt, akkor nyugodjon békében. Szia Még egyszer felajánlom a 061911168-at, aztán azt csinálnak, amit akarnak, ahogy egyébként ez ez idáig is történt. Like Sing, is is Pion se alszik sokat. Hallgassák a klubrádiót, szerdánként hátatalálnak benne valami változatosságot. örömüket lelik-e benne, vagy sem, majd beszámolnak róla. 150 másodperc. Jó reggat. Még a családomról szerettem volna egy mondatot mondani, ha megengedett. A saját nagyobb fiam, aki 47 éves, a feleségével együtt, a mennyemben együtt, képze, de nem hajlandó magát beoltatni, annyira hülye, és olyan kommenteket gyirogat az internetre, a Facebookra, hogy elájulok tőle. Na, szégyellem magam, hogy, hogy a gyereke ide megvan hűzőre értett a borga. Orzalma. A hölgynek csak azt üzenném, hogy sajnos kivétel erősít a szabák, vannak ilyen helyzetek, hogy valaki nem felti meg, de ettől függetlenül akkor itt az oltás kötelezővé kéne tenni, nem kéne finomkodni, ez egy diszkrimináció, szó, az elefántot tökéletet maradjon ott, meg egy felkjártaját oda tenni, mert hogy az akinek nincs, nem ez az állat, mert itt látás, ez a végén. A végén. Még 90. Még 90. Hot one. Dogs, jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. És a Pétert kérdezném, hogy hogy, hogy gondolja azt, hogy fedett helyekre ugye továbbra is korlátlanul be lehet menni a plázákba, a multiknál vásárolni, továbbra is lehet vakcinaigazolvány nélkül. Viszont a szabadtéri állatkertbe és a szabadtéri fürdőkbe továbbra se lehet bemenni. Sőt, a horgászat, az éjszakai horgászathoz is vakcinaigazolványhoz van kötve, hogy kérem a Pétert gondolkozzon el, hogy, hogy, hogy ezek hogy jönnek össze egymással én szerettem volna csak Donnie. reggelt Én óragadt kívánok. Jaj, hogy tetszik lenni ez szépen uh, Ugye vannak olyanok, akik lelkesen hallgatnak bennüket, vannak olyanok, akik lelketlenül, magyarul nem lelkesen, és ők kérdezik, hogy valójában miért is van szükség ilyen fix riportalanyokra, mint te, eh, amire nagyon egyszerű a válasz, hogy az ember egyébként eh, egy olyan, tehát egy olyan műsort csinálok, amivel eh, amiben emberekkel beszélgetek a világról, és ahhoz, hogy ezek vagy támpontul szolgáljanak, vagy épp ellenkezőleg ne szolgáljanak támpontul, abban előnyt élveznek azok a beszélgetések, amelyek ugyanahoz a személyhez kötődnek, mert abban a rendszerben az emberek jobban el tudnak igazodni, belejött be, hogy helyeslik azt a koordinátorendszert, és részt akarnak venni benne, vagy pedig nem. Ez csak így étvágygerjesztőként, aperitívként mondtam. Milyen heted volt... Ez volt, mozgalmas volt, sok minden történt. A beindult a velemcétónál az élet, ami neki nagyon örülök. Ugye múlt pénteken tartottuk a szokásos turisztikai évadnyitónkat. Most már három éve mindig Gulyás Gergelyítja meg a velemcétobi turisztikai évadot. És idén végre pozitív kilátásokkal várunk neki a nyárnak, nem úgy, mint tavaly. Remélhetőleg a turisztikai szolgáltatóknak valamennyire jó fog jelenteni a megnövekedő bevétel az elmúlt évre. Hát, pénteken adtuk át a Velencétói díjat, amit a alapítványunk alapított ide, és mit te, díjas, író, mitológus át a kuratórium, tol, illetve a gulyás minisztúú aki, aki ugye nagyszerű könyvet írt még az én gyerekkoromban a Verencétónak a madárvilágáról. Úgyhogy így indult a, a kulturális programunk a Ferencé-tónál, aznap este már koncert is volt. Szombaton megítottuk Trőle uh, gergely a Kápolási-Jahalás a, a, a Tegedő Móra Ferenc Múzom gyűjteményéből összeállított uh, nagyszerű festészeti kiállítást, a munkácsi abban a kiváló művészek remek képei, <gül> Úgyhogy jó, jó, azt mondjam hogy jó és mozgalmas heten volt. Hát uh, sok akar, sok akar... érdekes program volt benne, amiből én magam is mert tegnap a korai miniszterhelyettessel folytatott hivatalos tárgyaláson vettem részt a külügyminisztériumban, mint a parlament a korai magyar baráti tagozatának az elnöke. Szerkesztőségülésem voltam este, még be tudtam szólni a szerkesztőségüléssel a szerkesztőségével. Tudsz valamit a bankoki Mindenokon... nagykövet visszaívásáról? Persze. Azt kérdezem, hogy tudsz-e valamit a bankoki nagykövet visszahívásáról? Én is, é Én is olvastam a sajtóban, ezt tudom mondani. Tehát ennyit tudsz-e? Szóval. Pont ennyit, amit az újságok semmit semmi többet. Tudsz-e többet ennél a korzó üzemeltetési szerződésének azonnali hatájú rendkívüli felmondásáról 2021. május 25 e kedvelence? <gül> Tegnap este héttől este fél tízig a velencei képviselőtestület tagjaival beszélgettem, ezért azt kérném, hogy tudok, de ez egy rendkívül bonyolult jogi szituáció, úgyhogy, úgyhogy nagyon nem szívesen foglalkozom a kérdéssel, vagy hivatkozom a kérdésben. A velencei testület lépését egyrészt értem. Mondj egy olyan dolgot, ami nem bonyolult. Veled beszélgetni. Ha értem, köszönöm. És mi a korzó üzemeltetési szerződésének azonnali hatájuk rendkívüli felmondásában a bonyolult? Jogilag bonyolult a szituáció, tehát ugye van egy, volt egy beruházás, amit részben Európai forrásból finanszírozott a kormányzata, de már a beruházás létrejöttek, vagy elmentésekor egy 20 után üzemeltetés közöttek egy helyi vállalkozóval. Tulajdonképpen így a Várá a kedvezményezett a város maradt, de az üzemetetési feladatok és az üzemeltetés folyó bevétel az egy magáncéghez szállt át. Ez a magáncég időközben gazdát cserélt. Ja, és hát ugye azért is nehéz a dolog, mert egy olyan előtt, hogy most még ha jól emlékszem, legyen sok operatív támogatásból sikerült megvalósítani. Ez egy olyan pályázat volt, ahol azon túl, hogy létrejött egy új épületben sok-sok szolgáltatással, Mm, arra kötelezték a, a kedvezményelőt, tehát nevezetesen ember talán sem és rajta keresztül az üzemet az is, hogy bizonyos szolgáltatásokat ingyen kell nyújtani. Például ingyenesnek kell lenni a parkolásnak, ingyenesnek kell lenni a strandolásnak és a, az illemélyek használatának. Ez, ez egy öt éves fenntartási időszak, ami most fog lejárni ennek az évnek a végén. A, ugye, mert onnantól fogva számít az öt év, hogy hogy benyitották a elszámolást, tehát nem onnan, hogy mikor is átadták, mert érdekes módon, ugye 2000, óha jól emlékszem, 2010-ben sikerült átadni a létesítményt, de az egész folyamat lezárult jogilag. De Laci az Isten rádjon meg, hogyha most úgy beszélgetünk tényleg, mint két egyszerű ember, ami szerintem neked is megy és nekem, akkor valójában mi volt a probléma? Ezt el lehet mondani egy mondattal. Ne, Mit csinált ne, rosszul? Ne, ne, nem? Nem nem ne, ne, ne, ne, ne, a problémát, mert úgy fogod megvetni, hogy eljöttünk odáig, hogy a üzemeltetési jogot magtartottam magánál a KSZT, de a KSZT tulajdonost váltott, ott a nagyon sok pénzért és bejött egy távoli, egy zala vállalkozó aki egyébként kicsi telefánként maddott a poncelánbordban, és sok olyan lépése volt, ami, ami nem tetszett a... Lezárta a a partot, például a partot, vagy lezárni készült? Például a kerítés-építés, amit nem indokolt meg azzal, és itt jön be az ingyenesség kérdése, hogy egy számos ingyenesen nyújtandó kötelező szolgáltatást, azt nem tud nem tud ellátni úgy, hogy egyébként közben az emberek bejárnak, ott tudják a és stb. Hát szerintem a az, fitko az is utólag jött rá, hogy mit is vett kell És mindeközben az is probléma, hogy a területen, a vannak a területén hogy nagyon sok egyéb más szolgáltató épület van, amit még valamikor a szocializmus vagy a szocializmus után építettek azok a, a, a vállalkozók, akik gofritós, palacsintázós, fagyizós és mindenféle lángosokos helyeket csináltak. Én biztos, hogyha a város vezetője vagyok, akkor azt csináltam volna, hogy mindegyiket lebontottam volna, és mint hogy ezek saját tudató ingatlanok, szóval joggal, ezért cserébe adtam volna ezek egy üzletet a megépülő új eredás üzletházban, tehát magyarul tápotottam, volna őket, viszont akkor átlátható kultúrát jó képet volna a strandon, Uh, egészen más uh, jogi szituáció elett volna. Ugye elvileg az üzemeltetői szerződés értelmében a strandterületére levő korábbi épületeknek a béleti uh, díjat is a, a korszónak az üzemeltetői szedébe. Na, a, a dolog odáig fajult, hogy, hogy uh, teljesen ellenséges a viszony a, a városüzetés és a üzemeltető, új üzemeltető régi új üzemeltető, mert az üzemeltető változat, csak annak tulajdonosa között ez néhány egyszerűen durva verbális helyzeteket eredményezett, meghallgattam a polgármester úr nálevő az egyik ilyen beszélgetésről és, és, és szerintem érthető az a reakció ő a egymás a... beszélgetéseit? Én gondolom, hogy mm -hmm. most ez milyen formában történt, mm -hmm. azt nem kérdettem Jó. a polgármester től, de máskor is előfordult, tehát hivatalos tájára kiteszi a készüléket, és megkérdezi, hogy föl lehet-e venni a veszélyeket, és például egy céljából nem tudom, hogy mit történt, hogy történt, nem is akarom én ezt nem is kérdeztem meg, de csak volt alkalom, hogy meghallgatni itt felvételt. Na, de a lényeg az, hogy, hogy érthető egyik oldalról, hogy a város uh, erre a lépést szánta magát, de szerintem az is érthető, hogyha ezt az ütletet nem hagyja, de hát nagyon sok pénze van benne, úgyhogy. Ebből egy durva és elhúzódó jogvita keletkezhet. Akkor ezt miről beszélgetnünk? Meg, uh, meg, meg, igen, de nem gondolnám, hogy én nekem ezt elég kell Rendben van, ahhoz hát, képest hogy, azért sikert. Hogy meg a városület, Jó. és meg oldjam meg az üzemeltetőt. Kicsit... Én, egy, én egyetegybe bízom, hogy egy rend lesz a területen, tisztosság lesz a területen, a ami eddig egyébként nem nagyon volt, a közbiztonság megőrizhető lesz. Bővel mit csinálni egyébként. Jó, rendben Azt van. Mondja, hogy a... Rengeteg dolgok van. Értsék eb... a rádió a verencei, a, tónál, a, korzó... Igen, a, a verencei tónál a korzón. Igen, meg a tévénézők, a verencei tónál a korzón több a vajon ellenébűncselekmények a száma, mint az összes más teretet együtt. Igen, éve. de ezt ugyanúgy Nagyon? azt szoktad mindig mondani, mint Füriás Balázs különböző kitételekkel, úgyhogy ezt már én kívülről fujom, és remélhetőleg... De a tény... nem. De, de, de, de, de. Figyelj, olyan mennyiségű anyag jött össze a veled való beszélgetéshez, hogy át kell térnünk egy másik témára, de azért természetesen mindegyikben hagyom, hogy kifejtsed azt, Igen. ami kifejtendő, az anyagszót törölni, mert ez nem, nem jó. Kövény Lászlónak benyújtottak egy rendkívül hosszú törvényjavaslatot, egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról, aki egyébként jogszabályokat ír az, hogy tud-e magyarul az egy másik kérdés, de nagyon bonyolult szövegeket írnak. Nekem sikerült megtalálni, ha minden az azt a szöveget, amit Börössz Lászlón kérnek számon, holott ebben benne van. Én nem tudom, hogy tényleg megtaláltam-e. E, minden esetre ma Véna Mártával beszélgetve meg fogom tőle kérdezni, hogy ez az, amit keresnek-e, mert hogy egyéb iránt e, e, semmit ugye ügyben nem nyújtottak be, de itt van a világörökségről szóló 2011 ki nem mondom, hogy melyik törvény, talán 77. törvény módosítása, hogy ezt 25. Én... 25-ig nyújtották be, úgyhogy talán ez még stimmel, de azért nem értem a történetet, mert ugye az interneten mindig azt szokták írni, hogy kiszúrta a 24.hu, meg a 444.hu, hogy kisúrt, azt nem egészen értem, hát van egy ilyen kurva hosszú szöveg, ami, amiben a koherenciát is nehéz megállapítani, de mindegy, az ember átböngészi, hogy az Elsimonnal ne legyen unalmas a beszélgetés, és ebben megtalálja a 33. pontot. Ezt a világörökségről szóló 2011. évi izé-bizének a módosítását, ami azt mondja, hogy a világörökségről szóló dörödöm, dörödöm, és mond meg, Laci, őszintén, hogy akkor én megtaláltam-e tényleg azt, ez az önfrekvenciája, amit mindenki keres, de senki nem találja. Az első bekezdéstől eltérően a magyar államot elővásárlási jogi illeti, meg az ingatlan kivet kivett lakóház főrendeltetési jellegű, valamint a 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakásrendeltetésű azon ingatlan vonatkozásában, figyelj, aki ezt írt, az nem tud magyarul. Amely a Budapest-Dunapartok a Budai Várnegyed és az Andrási út világörökségi helyszínen található. Megtaláltam? Mi a nem, nem azt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy ez a Bőrös lászló féle bérlakás programmal a kapcsolatos, vagy az a bérlakások eladásával a kapcsolatos törvényjavaslatnak a módosítása-e? Én nem tudom János, tehát... <gül> Ki a franc nyavali a figyelj, neked ezt tudnod kell. Én, én nem tudom Azt neked mondani, hogy, hogy a magyar államnak eddig is nagyon sok kérdésre. Na, az Isten áldjon meg, figyelj, én azt mondom neked, én fogász vagyok, azt mondod, hogy azt mondom neked, hogy ki a szádat, akkor könyörgöm, told le a nadrágodat, tehát arra kérlek, hogy arra válaszolja, amit kérdezek. Ez annak a törvényjavaslatnak a módosítása, János, vagy nem tudod? Tehát, hogyha megszakad, sem <gül> fogsz tudni rávenni arra, hogy én ne arról beszélek, én akarok. Jó. Hát, Értem, hogy te azt mondasz, hogy te fogász vagy, és hogy. Nem csak, a, de ha másra válaszolsz, én mint amit változ, a másik. Nem csak, hogy a te Jó. El, hát, szerencsétlen. Jó, akkor figyelj, akkor elolvasom Tehát ezt hogy... a szöveget, ami egyébként indoklás. A szövegpontosítás annak érdekében, hogy magyar állami javára elővásárlási jog csak azon ingatlanok esetében ne álljon fel, amelyeket tényleges lakhatás céljából használnak. Ez vajon azért -e, vagy nem akarsz találgatni? Nem akarsz találgatni. De még egyszer mondom, szerintem ezzel nincs semmi baj. A balhéj, amit én kivettem eddig a szerintem műbalhéj, és az, hogy területen a magyar állam, jogi meg az ember van. Egyébként az emberek nincs is az a tisztában, hogy például például a társaság jó része a Belvárosban ugye, szét, patinás szétinás társaság az mi emlék, és abban minden egyes lakásnak, amit eladnak. A lakás esetében, az államnak, illetve a második helyen az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Hozzá kell tennem, hogy még az éjjavaslatomra módosítottuk a törvényt jó pár évvel korábban, azért, hogy, a, hogy gyorsítsuk az, az értékesítési folyamatot, és ne érje kár a, a magátulajdonosokat, hogy az államnak szaptunk egy határidőt, hogy mennyi időn belül kell válaszolnia, élnie az elővásárlási jogával, ez minden egyes műanyag mi így van különben, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor automatikusan e, életbe az az adásvételi szerződés. Nem értem, mi a probléma. Én láttam itt bayer meg az összes többi, az állam, amikor ahol mi emléktől beszélünk, vagy ahol most ezek szerint már világörökségehez szerint beszélünk, ott, elő, ott az államot elővásársasíjogizeti meg. Aztán még az elővás, és éve vagy nem él, és hogy arra, Jó, arra elnézést, a Jó, elnézést, a beadott az nem erről szól. Tehát még mielőtt itt bajerezni kezdenénk, és se bajereztem, de nem is fogunk, én azt a szöveget olvastam, itt van előttem, szükség szerint felolvasom, lassan kívülről tudom, az másról szól, mint amit egyébként a módosítóban javasolni fognak, vagy ez talán már az. Abban segíts nekem, hogy azt lefordítanád, de magyarra aztán megyünk tovább, azt mondja az indoklást, mint a történelmi települési tájrésze, a Duna két partjának festői látványa egyed, egyedülálló példája az emberi társadalom és a változás morfológiai adottságokkal bíró természeti környezet közötti harmonikus kölcsönhatásnak. Figyelj, tényleg, ezt kiírja! A, ezt a Gulyás Gergely vagyok, Írját én ki nem nézem a, belőle. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy te vagy a jogász, úgyhogy visszadom a valandát. Figyelj, hát, ennek jó, a mondatnak semmi értelme. Mi jogászok fogalmaztuk így, ezt tudom mondani. E, mi jogászok? Én, én, én az is tapasztaltam, hogy volt előttem törvényjavaslat, aminek az indoklását, sőt, még a, szöveg, a norma szövegét is átírtam, magyarítottam. Jó, de hát hát egy magyar tanár ezt visszaküldi. A törvényjavaslatnál a, a seffüle-sefarka mondatokat. Jó, de van még Én... egy mondat, akkor legalább azt fejtsd És bogár ezeket is gyűjteni. Oké, okay. a harmonikus kölcsönhatás után az jön, a helyszín értékőrző és fenntartható mértékű használata ezen kiemelkedő egyetemes érték megőrzését, a helyszín hitelességét és integritását biztosítja. Hogy mi van? Hogy tessék, hogy a helyszín hitelessége és integritása az micsoda, Laci? Az Isten áldja, mondjad már meg nekem! Mi uh, De figyelj, egy törvényjavaslat, ami be van adva. Mint a vágónak a műsorába, én most uh, telefonos segítséget nem tudok kérni, mert éppen telefonálok, úgyhogy csak szimplán passzolok, jó? Jó, de Lassi, Vagy az... szerezzük a kérdéseket. De ez tényleg nem vicces, ne? Hát, jó. De most de szerintem ez vicces. Tehát ez a szöveg hogy vicces. Hát szomorú az, hogy egyébként egy fontos törvényjavaslatban nem feltétlenül megfelelő nyeféhességgel fogalmazták meg az indoklást a, a, azok a szakértők, akik ezeket a szövegeket gyertek. Hát, de gondolod, erről még beszélgethetünk, de akkor nem. így hívjuk fel Balázs Gézát, jó, vagy Bécsi Lászót. És... De nem, de azt kéne fölhívni, aki ezt írta. Ezt Gulyás Gergely nyújtotta be, mégiscsak meg talán a semmilyen és Zsolt, ők együtt, ez a talán ezt törölve, mindjárt megnézem, az ember legyen pontos, azt mondja, kélek, lassan. Előadó Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Benyújtó dr. Semmély és Zsolt miniszter. Nézd, én azt gondolom, hogy a magyar jogalkotás egyik legszebb esete az volt, amikor Lázár János az egyik minisztériumségi törvényjavaslatban, a szöveges indokásból beleírta a Gulyás gergely Tehát, ö, Húlyás Gergelye szemben pozicionálta önmagát egy törvényjavaslatnak a szövegébe. Tehát azt szerintem nem lehet, nem lehet überelni. A magyar kultúráit alapítvány létrehozásáról, valamint a magyar kultúráit alapítvány és a Petőfi ügynökség non-profit korlátozott felelősségi társaság részére történő vagyonjuttatásról is van szó egyebek között ebben a saláta törvényben. Ha ez egyáltalán saláta törvény, egyáltalán olyan mennyiségű ingatlant adnak különböző alapítványok és különböző cégek kezébe, hogy a ez, tuk... ez salátatörvény, saláta törvény, igen, ez egy saláta törvény, az régiák saláta törvénynek, mert nem egy konkrét területtel foglalkozik, tehát nem az egészségi területén, nem a nem tudom én, a polgári törvénykörénynek a, a módosítása, átfogó módosítása, vagy nem mondjuk a kultusítós szóló törvénynek az átfogó módosítása, nem egy olyan törvény, amelyben nagyon sok uh, apró dolgot uh, rendeznek, illetve sok különböző területen uh, levő uh, hatályos uh, jogszabály nyit meg, és módosít. Hát Ez a hívjással a törvénynek. Minden, olyan, olyan tudom, mint a házja, aki minden maradékot uh, beletesz a védelbe, hogy abból legyen a végén egy valami vegyes fáradt a Ez a rengeteg jutatás most éppen miért lett aktuális? Hát azt láttam, hogy a kormánynak a politikája most már Gyógyéje az, hogy, hogy fontos társadalmi szervezeteket, egyhátakat, alapítványokat, most már ugye közfejlődött ellátó közérdeki vagyonkező alapítványokat ilyen módon segít. Én ebben semmi kéveni volt, nem látok. Nem fogok mondani szerzőt, Laci. Nincsen kepécézve a szerző, és ha azt te méltatlannak gondolnád, nem lesz rá módod, mert nem mondom. Ugye mi nagyon hosszú ideig nem beszélgettünk, és amikor nem beszélgettünk, akkor nyomon követtem nyilvánvalóan írói és nem írói munkásságodat, de, de nem olyan mértékben, mint most, amikor beszélgetünk. Fölolvasom a szöveget, és utólag azt kérdezem tőle, hogy tényleg nem gondolod-e azt, hogy ez több szempontból is szerencsétlen volt. Ugye ez a szöveg kettő nappal jelent meg uh, Dini és József halála után. Jaj, hagyjuk járni, ne, ne Ne, ne, ne, ne, Laci, ezt nem a... tudja kiadni. De, de, de figyelj, de megmondom, de hogy miért te ezt hagyjuk meg. De, de, de hadd mondjam, hogy miért Figyelnek. hagyjuk ki. Hát az, azért hagyjuk ki, mert... Uh... Sértett, uh, célső -e. de de én, én mondom, sértett célső jobb oldali embereknek a vagdalkozását... De én nem mondtam ilyet. De nem ezt Én mondom, sértett célső jobbodali embereknek a vagdalkozását szerintem nem elhív fel a beszélgetésének a szintjére, nem mindegy, ha általában olyan nagyobb nagassan repülnék. De, felej, de felejtsük de, el a szerzőt. De, de de ne felejtsük el a szerzőt. Uh, mert, mert szerintem vannak van dolgok, amikről az ember nem beszél. Tehát, uh, én sem mondom ki a nem nevét, de éppen azért nem mondom ki, mert egyszerűen nem, nem, akarom, nem akarom azt, hogy, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha fontos nincs. Szerintem nem fontos. A probléma, amit leír, az viszont egyébként azért fontos, mert én magam írtam le a problémát, azzal együtt, hogy, hogy egy, egy dolgot utólag én is bántam, hogy annak idején a dinnyésnek tényleg nem adtam én, én a saját pénzemből, de akkor abban a szituációban, eszembesített, mert nem olyan volt a beszélgetés, de hogy rádi rádióhallgató, hogy miről van elmondom a saját szavaimmal. Dinges uh, uh, József, aki önmagát daltulajdonosnak nevezte, mivel nagyon régi jó kapcsolat voltam még a Tíluszövetségből. Alkalma, aki megjelent programokon, amit én szerveztem, beszélgettünk, uh, megittunk valamit együtt. Hát jó viszony volt közöttünk, függetlenül a, a, a generációs és a szocializációs különbségektől. Mondjuk, hogy egy kölcsönös tisztelet jellemezte a kapcsolatunkat. És uh, Jóska fölhívott egy évvel ezelőtt, és uh, azt mondta, hogy kérde neki uh, 150 ezer a CBE-es, hogy hova nyújtson, mit, mit tanácsok, hova nyújtson be támogatást. Én ugye azt mondtam neki, hogy egy 150 ezer forintos nincs, nincs is van, ma, már a kutásrendszerben egy 150 ezer forintos támogatást, hogy, hogy szerintem inkább egy nagyobb átfogó programot kéne csinálnia, és uh, kérjen pármillió millió támogatást, a minisztériumtól. Aztán itt a dolog elsikadt. Innentől a dolog nem folytatódott. Igazság szerint, amikor a halálam után írtam róla a a Facebookra, akkor ezt a történetet is felevenítettem, és ezért én tulajdonképpen azt akartam jelezni. Nem, a, nem azt, amit az újságíró, hogy az állami meccsenatúra milyen, milyen meg, hogy, meg hogy én milyen vagyok, mert azt adtam volna a saját pénzemből, hanem, hanem azt akartam jelezni, hogy valójában a dinny és egész életében milyen szerint, milyen visszafogott, ember volt, akik egyébként nem érdekelt semmilyen anyagi dolog, vagy nem érdekelt a pénzt. De Laci, és az más... adjon meg, nem ezt kellett volna inkább megírni, mint ezt a történetet felidézni két vagy három napal a halál után? De ezt írtam meg, könnyűbb, Gemiám, ezt írtam meg. Ezt, ezt írtad meg, ezt, ezt írtam meg, ezt ki lehet, ki lehet, ki lehet, ki lehet forgatni. Itt van előttem. A, a, a, a dolognak minden volt a lényege, tehát lehet, lehet ezt érteni. Jó, Laci, a tanácsot kértél volna tőlem, hogy a szerénységéről és a visszafogottságáról írjál, azt mondtam volna, igen. Ha erről a kölcsönkérésről akartál volna írni kérni. Nem meg, volt ha... kölcsönkérés, milyen kölcsönkérés? Akkor, nem, köl, akkor nem kölcsönkérés, hanem pénz. kérni. Ő tervezte kér. azt, hogy esetlegesen kiad még egy cédét. Tehát azt kell az elugodni, János, mert mert szerintem ez tese egy szituáció, Értem, Laci, és ha ez... nem értetted volna korábban a szövegből, akkor most abban, amit elmondtam, szerintem lehet érteni, hogy milyen viszony volt köztön magad a dinnyes között, és azt is lehet érteni. hogy egyébként mit, milyen célnal uh, írtam ezt a, a történetet. Okay. Nem tudom, milyen a mi kettőnk kapcsolata, hogyha legközelebb zavar van vagy a tekintetben, hogy mit írjál és mit nem, tudod a és éjszaka is felhívhatsz. János, érni fogok ezzel a Köszönöm a lehetőséget. Jövő héten folytatjuk. köszönöm. Önöket most arra kérem, de nagyon gyorsan, mert fel kell, hogy hívjam tóth Csabát. Felolvasom a szöveget, és önök legyenek szívesek azt megmondani, hogy önök az pozitív vagy negatív tartományban értelmezik. Kérdezhetném úgy is, hogy szerencsés vagy szerencsétlen, de nem ezt kérdezem. Pozitív vagy negatív tartományban értelmezik a szöveget, vagy tartják annak, Különös tekintettel arra, hogy Dínyi és József az írás megírásához képest azt megelőzen két vagy három nappal, emlékezetem szerint két nappal előtte halt meg. Elolvastam az írást, és csak annyit kérdezek pozitív, negatív, és szeretnék összegyűjteni tíz szavazatot. Emlékszem, amikor, és felolvastam a teljes szöveget, nem teszek kommentert, amikor, még egyszer. Emlékszem, amikor 1992-ben megjelent a Pintekimre vezette Székesfehérvári Árgus könyvek sorozatban Helistván nagyszerű verses könyve az élvefogó csapda. Benne az eredetleg 1973-ban született Jeszenyinek ajánlott hajnali énekcivű verssel. Nagy hatással volt rám a könyvéshely érdekes személyisége, és húsz éves voltam szájnyét próbálgató egyetemista. Sok évvel később az Író Szövetségben ismertem meg ismertem meg a hajnali éneket, megzenésítő Dinnyés Ozsefet, akit megszerettem, csak azért nem meséltem el neki, hogy 80-as évek második felében Hány ezerszer énekeltük el az, az táborban az építőtáboros nagyok mellé csapodva a vált dalát, mert ugyanazt a történetet már másoktól is sokszor meghallgatta. Dényesre beszélve nem zavart bennünket a Polbit, úgy éreztük, Jóska időtlenné vált, egész életében olyan gitáros énekes maradt, aki nem akar többet, mint egy száll gitárral eljátszani, és elénekelni a mások remek szövegére írt dalait. Tavaly a covid járvány kitörésekor felhívott, hogy szüksége lenne egy kis állami támogatásra az alkotói munkájához kérdeztem, hogy hány millióra mire közölte két-háromszáz ezer forint kellene. Ilyen kevés pénz értelmezhetetlen az állami mecenatúra rendszerben, az adminisztrációs költséges sem érni meg. Inkább kérjen két 3 milliót, mondtam én, nem kérte. Szerény volt és visszafogott. Most elment ő is, és a gyerekeink már azt sem tudják, mit jelentett ő és mit jelentettek a dalai több nemzedék saját útját keresőt fiataljainak. Azért a biztonság kedvét, a hajnaléneket elküldöm messengeren a gyerekeimnek, talán őket is megérinti, Dínyes József született. 1948, meghalt 2021. Pozitív, negatív, 061, 911, 168. Jó reggelt. Szerintem pozitív. Juregöt juregöt Pozitív! P Köszönöm. Negatív! Köszönöm! Jó reggat! Okay. Jó reggat. Pozitív. Jó reggat. pozitív! Köszönöm! Köszönöm. Jó Pozitív! Köszönöm! Jó reggelt, szerintem pozitív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, pozitív. Köszönöm. Jó reggelt. Pozitív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, pozitív. Köszönöm. 061 911 -168. Jó reggelt. Szerintem negatív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, pozitív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Negatív. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, negatív. Köszönöm. Jó reggelt. <hessz> Jó jó reggelt! Jó reggelt, pozitív! Köszönöm! Ennyi volt. Köszönöm szépen! Összegyűjtöttem a szavazatokat. 10 az. A négy ellenében önök pozitívnak találták. Kommentárt nem fülök hozzá. Amit gondoltam, elmondtam. Kis kérem! Csak annyit szerettem volna neked mondani. Műsorban műsor, vagy Mi műsor? műsor, Műsorban vagyunk. Egyszerűen szoktam ilyet csinálni nagyon gyorsan, és ezt fontosnak találom elmondani. Én azt kérdeztem, felolvastam a teljes írás, és azt kérdeztem az emberektől, akik erre nem voltak fölkészülve, hallották, és utána megtiszteltek a bizalmukkal, hogy ők ezt pozitív vagy negatív tartományban értékelik. Nem fűztem hozzá tartományt, és az egész írás benne volt a heltől a dinnyésig, és a befejezésig egy szót nem hagytam kellőle ki, és azt szeretném neked elmondani, hogy tizen pozitív tartományban értékelték, és négyen értékelték negatívan tehát az, amiről te beszéltél, azt az én hallgatóim, nézőim visszaigazolták. Csak ennyit szerettem volna neked mondani. Köszönöm János. Köszönöm. Nagyon szívesen. Aló! Még tiszteletem, Fiala János vagyok! Jó reggelt kívánok! Az Azért érdeklődöm, hogy ott volt e tegnap a parlamentben. Nem, de ma ülésen ott leszek, ahol a lakásférletekről lesz szó. Azt kérdezem öntől, hogy én megtaláltam a lakásbérletekkel kapcsolatos jogszabályt, vagy a Börösz bead valami újat, mert én találtam egyet a salátatörvényben. Azt árulja el nekem, hogy ez a salátatörvényben lévő, a világörökségről szóló 77. törvénymódosítása az azonos-e azzal, csak ezt éppen Gujász Gergely, vagy semmilyen zsolt, zsolt tollából és Gujász Gergely jóvoltából adták be kövél Lászlónak, vagy van egy másik anyag is. Nem, uh, amit adott, az a örözt adott, az annak az a cím, hogy a lakások és helyiségek bérletére. de annak hát a ennek, módosítója, az hol olvasható? Annak a módosítója, az ugye érdekes, uh, <gül> annak a módosítója, három módosító a jelenleg. Uh, Igen, beadorál. de mindenekkel van vetvet, az a bujdosú... Még még, még, még még, nincs elvetve, hát ennek most lesz 10-30-kor, tehát mindjárt oda indul a gazdaságbizottság most tárgyalja, uh, ennek a részletes vitát, most tárgyalunk a módosítókról. Egyelőre három darab módosító van beadva, hiszékeny Dezső, Csárdi Antal és Burány Sándor. Tehát szóval még a... Elnézést, igen. A, a bőrögt módosító még nem jelent meg, ez egy, az a szokás, egyébként, hogy erről még nem beszéltünk, az a fokás, hogy ilyenkor ott a bizottságban jelenik meg, tehát ott szembesülünk azzal a módosítóval, ami vagy bizottsági módosítóként, de többnyire bizottsági módosítóként kerül be mert ilyenkor a, a, a, a bizottság egy önálló módosítóval módosítja az a módosít, törvényt, abba fogjuk látni, hogy fog módosulni. Tehát az például kor fogjuk ott az asztalon látni, hogy egyébként mi, milyen lesz ez a törvény, mi fog módosulni, hogy mire fog módosulni. A képviselőtársak, amit beadtak, az ugye, egész másról. Ez a törvény ez kapcsolódik, de ők a, a 90-es években, 94-5 környékén, amikor volt a, a bérlatársak nagy elidegépési hullám, akkor akik abból kimaradtak, azokat szeretnék ezzel a törvényelmes helyzetben. Igen, de hát tehát ugye, amit és... szavakban elmondott a Böröc, az arról szólt, hogy ez egy meglehetősen szűk körre vonatkozik, és ez a módos, ez a szöveg, ami a világörökségről szóló izé ebben a saláta törvényben, ez a következőt mondja, az első bekezdéstől eltérő a magyar államot elővásárlási jog illeti meg, az ingatlan nyilvántartásban kivett lakóház fő rendeltetési jellegű, valamint a 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakásrendeltetésű azon ingatlan, vonatkozásában, amely Bud a Budapest-Dunapartok Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszínen található. Nem létezik, hogy ez az a szöveg, amire olyan sokan várnak? Hát mondom, ez féltően egykor kiderül. Elnézést, mert, de ez ja, benne van, ez egy 25-én beteljesztett törvényjavaslat. Igen, de de ezt a mai nap még nem tárgyalja a bizottság, tehát én azt tudom elmondani, ami mai nap napirendben van. Mai napon napirendben van. Annak az erezi törvénynek a a részletes vitája, amit a örös láttó nyújtott be, és ahhoz még ezek a módos, ez, ez a módosító, vagy ilyen módosító nem lett benyújtva, az ott fogjuk látni, mondom még egyszer, amikor a, a bizottsági módosító ezt én értem, megjönet, de jogtechnikailag az kizár dolog, hogy egy ilyen módon kerüljék azt meg, hogy ez a bizottság tárgyalja azt, amiről egyébként korábban egyszer már tárgyalt? Hát, hát azt is fogja tárgyalni előbb-utók, hogy a szakbizottság tárgyalnak mindent, tehát az egy, az egy másik törvény. Ez az a törvény, amit a Bolőzva adott, azt ma tárgyaljuk, azt a törvényt, azt most még nem tárgya bizottság, az nem szerepel a mai napirendek között. És hogyha a Bőrec nem jön elő új szöveggel, és nem fogadják el a módosítókat, akkor mi van? Akkor marad az a törvény, amit ő eredetileg be, be, benyújtott, mert akkor az megy át a bizottságon. A az eredeti törvényjavaslatá lesz ma akkor elfogadva. És, és azt az Később még belet nyújtani módosítót, vagy van valamilyen határidő, ami után már nem lehet? A, a, a módosítókat már nem lehet, az, annak lezárult a határidő eddig. Akkor lehetet. hogy létezhet, hogy ezen a ülése mégis egy e, módosítóval álljon elő az eredeti a törvény? Bizottság, mert a bizottságnak megvan a lehetősége arra, hogy bizottsági módosítót nyújt be a tárgyalásig. Hát azt, azt tudjuk megtenni, hogy azt tudják megtenni, hogy most ugye ma van a tárgyalásom, ma van az úgynevezett részletes vitája, amikor a módosítókról tárgyal a, a szakbizottság, jelen esetben a gazdasági bizottság, és akkor még arra meg van a lehetőség vagy. Okay, tételezzük fel, hogy minden pontosan úgy van, ahogy ön mondja. az nem abszurdum, hogy egy ilyen bizottsági ülésen tárgyaljanak meg egy olyan anyagot, amit a helyszínen ismernek meg, és ki tudja, milyen hosszúságú. De, de, de hát számtalan ilyen, ezért mondtam, számtalan ilyen eset van. Hogy a bizottsági ülésen kapják meg ott a képviselők, van, amikor azért elég komoly, elég vastag anyagot kapunk, hogy ez a bizottsági módosító, és hogy arról És kell akkor az hogyan élet, jár tört. el a MSZP és Országgyűlési képviselő? Mit csinál? Hát megfontolnák hát ilyenkor, hogy ezeket ezeket nem tudjuk támogatni, mert ezt nem lehet elvárni egy képviselőtől, hogyha oda dugnak az ora alá egy, egy elég vastag paksamétát, hogy az, az gyorsan nézze át, és akkor megfelelő módon tudjon erről az életen A gazdasági bizottság az. összetétele az hogyan alakul? Hát a többsége van a kormánypártnak, persze, hát minden bizottságban. Ami egy ilyen anyagnak az elfogadását illeti ahhoz egyszerű többségkel? Igen, igen, igen. Magyarul, hogyha ott mindenki megjelenik, akkor az ellenzék csinálhat, amit akar, valójában, ha egységesen szavaznak, akkor esélyük sincs arra, hogy a módosító szövegét ne fogadják el, ha egyáltalán lesz ilyen. Ez pontosan így van. Ez milyen érzés önnek ülni egy ilyen bizottságban, egy ellenzéki képviselőnek ez a dolga. De ez nem, nem olyan, dolgozik. hogyha ülne egy autóban, nyomná a gáz, de az nem menne, mert tudom is én, ott valami útközben nem működik. Hát szóval ez valami olyan kiszolgáltatottság, amilyen kiszolgáltatottsága önnek nem lenne szabad, hogy legyen. Hát hogy lehet önt olyan helyzetbe hozni, hogy ott leraknak ön elé egy hábor és béke vastagságú anyagot, és azt mondják, tót ítéld meg, fél óra múlva szavazunk. Hát ugye ez az ellenzéki képviselők sorsa, ezért dolgozunk, hogy kormányváltás legyen, és ne fordulhasson az erő, hogy az ellenzéki képviselőket ilyen helyzetbe hozhassák. Ez, de, de ez világos, nonsense. Na de hát ez a, ez a, ez a, a valóság, kérdezte én elmondtam, hogy hogy működik a törvényalkotásnak ez a rendje, tehát ez, ez így néz ki, hogy Én nem akarok a önből a egy váltást csinálni, az senkinek de. nem áll jól. Hánykor van a bizottsággyűlés? Fél kor van. Anélkül, hogy hűéj csinálnék, elmondom, szívesen elmondom utána, hogy oké, élni fók vele, de azt, de tényleg lehet, hogy élni fogok vele, ez majd délután megbeszéljük. Azt kérezem öntől, hogy anélkül, hogy hűéj csinálnék ömböl, de nincsen szándékom, elmondaná, hogy az ön véleménye szerint anélkül, hogy lukra futna, hogy fog alakulni ez a mai déllet. Nem azért, hogy majd számon kérhesem holnap, csak hogy vázoljuk azt, hogy egy újon tapasztalt rókának mint ön mi a fejében egy fél ekkor kezdődő bizottsági ülés előtt, amiről egyébként már meglehetősen sokat lehet hallani, lehetett hallani már, mint magáról a témáról, miközben magáról a gazdaságbizottság üléséről nem tudunk semmit, hiszen az tőlünk még nagyjából két és fél órára van. Ez a, a látván a napi rendeket, ugye azt látjuk, hogy uh, hát ma részletes viták vannak, ez azt jelenti, hogy módosítókról történik a szavazás, ha vannak módosítók, ha a kormánypárti képviselői módosítók vannak. Milyen egyéb program van még? Nem, nincs módosítók van. Egy e, társadalmatba vétel van. Nukleáris energia hasznosítás, képviselőknek van egy társadalmatba vétel. Egyébként e, meg egy egyeztetési eljárás, egy Európa-Parlamenti Egyeztetési Bizottság vélemény kialakítása. Tehát az nem. Tehát van öt darab. E, e, részletes vita, a különböző törvények részletes vita, tehát a módosítóknak a vitája. Ez ilyenkor úgy zajlik, hogy. De az ilyenkor az... önnek föl lenne tüntetve az egyébként, hogy a módosítót kiadja be, vagy erre nincs szükség? Tudjuk, de, de, de tudjuk, minden, tud, minden, de hogy nem. Hát szépelesen tudjuk, hogy melyik törvény, ki milyen képviselő a módosítót, ellenzéki kormány. Jelen pillanatban három képviselő. módosító van, ahogy én néztem. Igen, uh, van a egy MSZP, nincs egy ellenpés, egy párbeszédes, ezeket nagy hát. valószínűség szerint leszavazza. A, a kormánypárti többség. És ha lesz egy gazdasági bizottsági módosító, mert most ugye azt nem látjuk, hogy kormánypárti képviselő adott szóval, mert ha lesz egy gazdasági bizottsági bizottsági módosító, akkor azt meg, meg fogják szavazni természetesen értelemszerűen. Ugye ilyenkor ott, ott van a, a, a önálló indítvány. Jelen esetben ugye a Börössz Lászlónak ott kell lenni mert ő a Pont ezt akartam kérdezni. Pont ezt... Tehát, hogyha Börössz László nincs ott, akkor az önmagában azt mutatja, hogy ott azt más ebben a formában nem terjesztheti be Helyette nem, ezért, ezért az van, hogy kép... Helyette nem, hát ő maga tud beterjeszteni. A, a, a törvény javaslat beterjesztője. Ennek ott kell lenni, mert őt megkérdezik, hogy egyébként, ha van-e módosító, támogat ő támogatja vagy sem. Tehát, hogyha lesz egy gazdasági bizottsági módosító indítvány, akkor meg fogja kérdezni az elnök a. a És az ő szavazatát hova számolják, miközben ő nem tagja a bizottságnak. Már kinek? Hát a bőrös tagja a Gazdasági Bizottságnak? De ő nem szavaz. Hogy ő nem szavaz. Nem, Bizottsági tagok szavaznak csak. Tehát a képviselő, aki benyújtja. A javaslatot, őt megkérdezik ilyen, tehát ő az előterjesztőt az hozzá kérdéseket akkor... lehet intézni, mit igen, lehet ránk? így Igen, így van, lehet kérdezni, ő ezekre válaszol, ha válaszol, és akkor a szavazásban ő nem vett részt, de viszont ha módosító van, akkor megkérdezi tőle az elnök, hogy támogatja, vagy nem támogatja a benyújtott módosítót, elmondja az éleményét a benyújtott módosítóról, hogy miért nem támogatja, ha nem támogatja, és ezt szabad a bizottság, értelműen. Ön azt feltételezi, hogy ott lesz? lesz? Hát, ott kell, hogy legyen, igen, ott kell, Akkor is ott kell, hogy legyen egyébként, hogyha nem nyújt be módosítót? Akkor is az előterjesztők mindig részt a, a napi rend tárgyalásánál. Ezt a gazdasági a, bizottság. A igen, ezt a gazdasági bizottság másodszor tárgyalja. Mi a különbség a második és az első között, ha egyébként nem nyújt be módosítót? Az első, amikor erről beszéltünk, az semmi másról nem szól, mint a társadaló vételről. Uh -huh. Az arról szól, hogy... Ez egy, egy részletesebb vita, ret... vagy ez egy részletes vita, az pedig nem az hát, volt? Az arról szól, hogy társadaló rész uh -huh. a parlament, elmondja az előterjesztő az indoklását, hogy az ő által uh -huh. a benyújtó az miért fontos, elmondják a képviselők, hogy fontos vagy nem fontos, és akkor szavaz a bizottság, hogy a társadaló rész uh -huh. e vagy sem. Ha ez megtörtént ez akkor... Mert egy parlamenti vita is, ugye, ami meglehetősen fura volt, hiszen így, így arról volt szó, hogy van egy módosító, de arról nem tudott senki sem. Azt így kérdezem, van. hogy ezt követően is lesz-e vitája a törvényjavaslatnak, vagy ez azon múlik, hogy beadnak-e -e módosítót, amit társadalmat vesznek? Nem, az így a, itt a társadalmat bevétel az már elment, az megtörtént. A de a módosítót hát... már nem kell? A módosítót, nem, a módosítónak most meg lesz a, a vitája, a szavazás, eldönti a bizottság, támogatja vagy nem támogatja, és aztán a, a végén, amikor van a szavazás a törvényről a parlamentben, ott van még lehetőség beszélni róla, de az már ugye ott nem befolyásol semmi. Oké, okay, rendben van. Uh, akkor maradjunk abban, hogy napközben mindenféleképpen beszéljünk, hogy uh, ez végül is, hogy alakult azt kérdezem öntől, hogy szükebb pátriájába megtérve, Zuglóban mi olyan történt, amiről érdemes beszámolni? Mert beszélhetünk arról, hogy cirkuszünnep volt 31 vagy 30-án Zuglóban, ami nagyon fontos különösen tekintettel. Szabatéri, De nem szeretném kijelölni azt az eseményt, vagy azokat az eseményeket, amelyek kapcsán ön szívesen megnyilvánul. Hát szerencsére különösebb esemény nem történt, ugye elindult a fizető parkolás, végre rendeződnek azok a problémák, amiket ez okozott, szép, szép lassan visszatér az élet a normál kerékvágásba, az önkormányzatok azok még nem úgy működnek, hogy működtek, tehát még mindig a veszélyhelyzetnek megfelelő működés van, tehát nem, nem nincsenek testületülések. Azt például mind múlik, hogy visszatérnek a testületülések? Hát majd a kormány úgy dönt, hogy lehetővé teszi még egyelőre, maradnak ezek, ezek ez marad ez a lehetőség. Ez jó, nem jó? Közömbös? Hát ez, ez, ez, ez nem jó, ez nem jó rendszer, azért a, az látszik, hogy a, a, a, a képviselők se tudják olyan szinten mondjuk azokat a napi rendeket megtárgyalni, megvitatni, annak ellenére, hogy azért hogy próbálja, próbálja a polgármester ezt minél jobban bevonni a képviselőket a, a vitába, de hát ugye az, az online lehetőség ez nem olyan, minden, mindenkor összeülnek egy-egy testületülésre, és azért, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, ott ül mindenki, jobban megvitatják, meg tudják vitatni, jobban meg tudják beszélni. Nehéz így, hogy most volt valami 70 napi rend, amiben szavazniuk kellett, ez, ez, ez, ez nem az. Ez nem, az nem, nem segíti a működést semmilyen tekintetben. Bármi más, amiről szívesen beszélne, beleértve a nagy valószínűséggel, akkor holnap pár perc ismét beszélgetni fogunk a mai bizottság ülés kapcsán. Ha nem, akkor elkészület, de ha van olyan... az előválasztás, nincsen készülünk, majd arról fogunk legközelebb beszélni, mert most azért már közelegnek van időpontok, amiket érdemes lesz majd figyelni. Így, arról Jó, akkor az támogat. jövő héten kedden, én pedig délután vagy én hívom önt, vagy ön olyan legyen szíves engem, és annak függvényében, hogy történt-e olyan, de szerintem mindenféleképpen történni fog, mert ha nem történik semmi, akkor arról kellene majd beszámolni. Uh, Úgyhogy uh, erre nagy... Azt kérdezem öntől, hogy én fiatalokkal dolgozom együtt egy más jellegű műsorban, mint ami egyébként szokásos volt. Elvileg van egy kifogás az ellen, hogy erről holnap 7 és fél 8 között beszélgessünk, vagy nincs. Hát, ha van miről, szívesen. Hát így, így, természetesen. De most abban jó, jól, meg, de délután jó, megbeszéljük. Rendel, jó, rendben van, nem kell, hogy negyed órát beszéljünk. Ha 5 perc mondandó van, akkor 5. perc mondandó. Nagyon szépen jó, jó. köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Én köszönöm. Én köszönöm. 061-911-168, nagyjából négy percig. Azt nagyon szívesen megosztom Önökkel, hogy én meg voltam róla, hogy győződve, hogy Önök negatív tartományba fogják helyezni a szöveget, Önök azonban több mint két-harmaddal pozitív tartományba helyezték, és mintán ez egy szavazás volt, én semmilyen kommentárt nem fűzök hozzá, legfeljebb azt mondtam volna, hogy én a negatívba lettem volna, és tíz lett volna a szavazás, de ez semmit nem változtat azon, hogy Önök így döntöttek, köszönöm, hogy lehetővé tették hogy egy ilyen eredményt közölhessek az érintettel. Ha más lett volna az eredmény, azt is közöltem volna vele, de az, hogy pillanatok alatt összedobták ezt a 14 szavazatot, ez jó formát mutat. Köszönöm szépen! Ezzel vagy bármi mással kapcsolatban 061 az 1911 168 először Köszönöm. 911 168 másodszor 9, 11, 168. senki többet? Hát, hogy a seregbe mondták, ha nem, hát nem. Na, te a tesszük. Jala János vagyok. Csak átülök egyik helyről a másikra. Köszönöm a rendelkezésre, állást, majd a beszélgetés végén ön eldönti, hogy folytatjuk-e, ha egyébként marad annyi téma. Ha látná, az asztalt, ami előttem van, akkor azt látna, hogy papírokkal van tele, ami nagy valószínűséggel az ön íróasztalán is így van, de ezek nem akták, hanem ezek mind az első kerülettel kapcsolatos történetek, és akkor mindjárt Belevágnék. Vénaszályi Márta, a egy vendége, első kerület polgármester. Tócsabával beszél... beszélgettem, gazdasági bizottság, MSZP és országgyűlési képviselő, aki azt mondta, hogy ma a törvénynek lesz a gazdasági bizottságban a részletes vitája. Három módosító van, ezek közül egyik se az, amit egyébként Börösz László ígért, Böröszlászlónak Lászlónak módjában áll, hogy ezt a gazdasági bizottság ülésén vezesse elő, ami ugye meglehetősen fura lenne, hiszen akkor a gazdasági bizottságnak ott a helyszínen kéne döntenie, vagy kéne szavazni egy olyan módosítóról, amit ott a helyszínen ismernek meg, de állítólag ez a magyar politika világában nem egy kivételes jelenség. Én teljesen meg vagyok döbbenve különös tekintettel a dolog jelentőségére. Ön erről mit tud, illetőleg mit gondol? Hát, jó reggelt kívánok önnek is és a hallgatóknak is. Én is úgy tudom, hogy a három ellenzéki módosítón kívül nincsen másik módosító jelenleg a parlament előtt, de valóban a bizottsági ülésen lehetősége van módosítót benyújtani hozzá az előterjesztőnek. Én azt gondolom erről, hogy ha valaki komolyan veti azt, hogy ő törvényalkotásba, jobb szabályalkotásba vesz részt, ami utána emberek tömegeinek az életére okoz jelentős változást vagy hatást, akkor azt gondolom, hogy komolyan kell magát vennie annyira, hogy egyrészt egy olyan törvénytervezetet vagy módosítót nyújt be, ami előtte e, egyeztetve van, át van beszélve mindenféle szempontból szakmailag az érintett szervezetekkel, önkormányzatokkal, stb. Másrészt pedig, e, hogyha ezt még módosítani akarja, akkor megtiszteli azzal a kollégáit, a többi országgyűlési képviselőt, hogy ideje korán szövegszerű e, javaslatot tesz le eléjük. Ugyanis egy törvény esetében egy-egy tónak, sőt, akár no, egy, -egy ragadásnak is jelenthető. Ez nem képtelenség, van. hogy a múlt héten legalább három, de lehet, hogy sokkal több helyen nyilatkozott a módosítóról, a legkülönbözőbb részleteket elárulva róla belőle és általa, miközben egyébként magát a módosító törvényt nem jeleníti meg a parlament honlapján, ez nem abszolút képtelenség. Ez nem nonszensz. De természetesen nonszensz. Én úgy tudom, ugye én nem vagyok országgyűlösensi képviselő, de úgy tudom, hogy a vitának az idején az előterjesztő nem nyújthat be hozzám módosítót, csak utána a bizottsági tárgyalások során, de természetesen másnak, mondjuk a fidesz dnp frakcióból lett volna a lehetősége rá, hogy módosítót nyújtson be. Hát kérdezek öntől valamit. Itt van előttem a T16369 benyújtás a május 25-e, természetesen 23 56 perckor ez valami kötelezettség, hogy 4 perccel az éjfél előtt adják be. Benyújtó semmilyen zsolt, előadó Gulyás Gergely törvényjavaslat egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról. Én már beszélgettem ma elsimó Lászlóval arról, hogy ezeknek a mondatoknak mi az értelmük, ezen most kénytelen vagyok túltenni magam, miközben olyan mondatokat fogok felolvasni önnek, amelyeknek konkrétan nem értem a jelentését, de hát ha egyszer ez van ideírva, akkor majd ön biztos segít nekem, ön ismeri, ezt az anyagot különös tekintettel a 33. pontjára a világörökségről szóló 2011. évi 77. törvény módosításáról, ami egyébként érinti az első kerületet is? Igen, ezt a módosítót ezt ismerem. Nem tudom ezt a részt ismerem, ez ugye arról szól, hogy a magyar államnak elővásárlási jogot. Biztosít ö, a lakóépületekre, illetve a 200 négyzetméternél nagyobb lakásokra. Ez semmilyen vonatkozásban nem érinti azt, amiről ma a Gazdasági Bizottság tárgyalhat. Ez egy másik törvény, amiről ön beszél, ez egy saját, saját a törvény, amiről pedig ugye korábban beszéltünk, az pedig konkrétan a lakás törvényhez egy módosító indítvány. Ettől még ezek a dolgok összefüggenek abban az értelemben, hogy ezek a bizonyos lakások és lakóépületek, amelyekről szó van, itt helyezkednek el az első kerületben a világörökség területén, illetve még van belőlük a hatodik területben is. Tehát, hogy ez, ez ilyen értelemben természetesen az itt lakó embereknek az életét egyformán érinti, és szerintem borzasztóan szomorú az, hogy nem egy komplex rendszerben, egy komplex koncepció mentén születnek ezek a törvények és módosítások, hanem különböző salátatörvényekben törvényekben itt ott elrejtve, illetve egyéni képviselői indítványok formájában. Oké, okay, e akkor nézzük ezt. Erről. Um... Azt kérdezem önt, hogy ez mennyiben érint az első kerületet, tehát nem azt kérdezem, hogy érinti-e, mert érinti, de mennyiben? Azt mondja, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan nyilvántartásban kivett lakóház fő jellegű, valamint a 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű rendeltetési azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek is itt most a Budai Várnegyet helyszínén található. Van itt más is, de most csak vegyük a Budai Várnegyedet. Azt kérdezem Önt annélkül, hogy az ingatlan tartás kívülről kéne fújnia, bár mi az elsőkeleti lakásokat illeti a tekintetben valószínűleg azért eléggé tájékozott, hogy hány 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű ilyen lakás van, amit egyébként ez a jogszabály konkrétan a budai várnegyedben érinthet. Nem tudok pont hogy számot mondani, nem olyan nagyon-nagyon sok. Ugye az elővásárlási jogról azt tudni kell, hogy az akkor lép életben hogyha tulajdonos csere állna fent. Tehát egészen addig, amíg valaki nem akarja megvenni az adott lakást, addig az elővásárlási uh -huh. jog sem érvényes. Amikor valaki meg akarja venni, akkor az elővásárlási jog azt jelenti, hogy hogyha ugyanannyit ajánl, mint a legmagasabb ajánlat, akkor az elővásárlási joggal rendelkező jelen esetben a magyar állam megszerezheti ezeket a lakásokat. Ami azt jelenti, hogyha valaki elak, ez, ezek egy, tehát nem bérlakások, hanem. Vagy kér, nem így kell kérdezni. Ezek bérlakások, vagy magántulajdonban lévő lakások? is. is. Lehet ilyen is, meg olyan is. Ha egyéb... a, bérlak, a bérlakás is valakinek a tulajdonában áll, ha másnak nem, akkor az önkormányzatnak. Az, hogy ez mi célból történik, ez fontos vagy fontos talán? Általában, most akkor egy kicsit messzebbről indítanék, általában a világban az elővásárlási jogot akkor szokták bejegyezni bizonyos épületekre vagy ingatlanokra amikor ahhoz valami jelentős uh -huh. érdek fűződik, nevezetesen például a világörökségi területen az az érdek fűződik, hogy ez az épület ez a világörökségi terület, ennek az örökségvédelme biztosítva legyen, ennek az egységes megjelenése is... Én ezt értem, de közben lehet meg annyi lakás, meg, tehát egy vegyes tulajdonú ház is létrejöhet ilyen megoldásban. Természetesen. Nem a vegyes tulajdonnal van a probléma. Azzal van a probléma, hogy van egy nagyon-nagyon bizonytalan jogi és gazdasági helyzet, és ebben a nagyon-nagyon bizonytalan jogi és gazdasági helyzetben nincsenek garantálva a szakmai kompetenciák. Ugye a magyar kormány szétverte a műemlékvédelmet és szétverte a környezetvédelmet, ezeket a hatóságokat. Hogyha garantálva lenne a műemlékvédelmi hatóságnak a független és szakmai és hiteles működése, akkor adott esetben teljesen mindegy lehetne, hogy egy adott ingatlannak ki a tulajdonosa, hiszen a műemlékvédelmi garanciák mindenkire vonatkoznak, és nem lehet olyasmit csinálni, ami ezt tönkre tenni. Jelen pillanatban az a nagy probléma, hogy, <hogy> ugyanaz a kormányhivatal kezeli az örökségvédelmet, amely egyébként a kinyújtott és végrehajtója ezeknek a kormányzati intézkedéseknek, és amely műemlékvédelmi hatóság, így a kormányhivatalon belül, Tónélkül nézi azt, hogy a Budai Várban például, amik történnek, ugye a történelmi örökségünket. Tehát az, azt gondolom, hogy, hogy egy független hatóság valódi szakmai jelenlét, akkor ez akár mindegy is lehetne. A probléma az, hogy ilyen nincsen, és a probléma az, hogy ebben az országban kialakulhatott az a bizalmatlanság és bizonytalanság, hogy egy ilyen javaslatról mindenkinek, hogy mondjam, csak a rosszjuk az eszébe, mindenkinek azonnal okay. az eszébe, hogy a valon, akarják Re, ezeket, ezeket megszerezni. Pont, én pontosan ezt akarom <h power> öntől kérdezni, oké, okay, az állam az elővásárlási jogával él, és aztán? Hát aztán lehetséges, hogy olyasmi történik, mint mondjuk például a Mátrai erőmű esetében, hogy utána szillérekért kiárusítja valakinák a saját horvudvarában. Ha elővásárlással él, akkor az elővásárlásból adódó ingatlan árat az kihatározza meg? A vevő. Tehát ugye az elővásárlásnál az van, hogy van egy jelenlegi tulajdonos, azt meg akar, el akarja adni a tulajdonát valakinek, a vevőnek, a vevő mond egy árat, és az elővásárlási joggal rendelkező dönthet arról, hogy okay. azon az áron megveszi. -e. Jó, tételezzük föl, megveszi. Innentől kezdve ez a tulajdon, ez kiné lesz számon tartva? A kormányhivatalnál, vagy hol? A vagyonkezelőnél. Nem a nem vagyonkezelőnél. Évekénye. És hogy a vagyonkezelő mit tesz vele, több többért vagy olcsóbbért adja, ez már az ő dolga. Igen. Ezt ne lehetne... Két kérdés. Az egyik az, hogy az a cél, mely szerint ez valamilyen kultúravédelem lenne, építési kultúravédelem lenne, az, hogyha ilyen lakásokat e, abban a tengelyben megvesznek, a Dunapartokon, e, az Andrássi úton, a várban, az szolgálhat ilyen érdekeket, vagy ne kérdezzek ilyen hülyeségeket? Elméletileg szolgálhat, de ma Magyarországon mindenki azt gondolja, hogy nem ezért van ez a törvény. Javasló. Mert ugye én felolvastam Elsimor Lászlónak, és önnek is felolvasom, ezt ember nem érti azt a szöveget, ami ide van írva az indoklásban, mert ugye itt az szerepel, mint a történelmi települési tájrésze a Duna két partjának festői látványa, egyedülálló példája az emberi társadalom és a változatos morfológiai adottságokkal bíró természeti környezet közötti harmonikus kölcsönhatásnak, vagy helyszín értékező és fenntartható mértékű használata ezen kiemelkedő egyetemes érték megőrzését a helyszín hitelességét és integritását biztosítja, és ez természetesen a várnegyedre is boratkozik. Milyen hitelességet és milyen integritást biztosít ebben segítene nekem, vagy nem tud? Ha az elmúlt évek tapasztalataiból és a jelenleg folyó építkezésekből és folyamatokból indulunk ki, akkor ez a szöveg, ez hazugság. Ugyanis, hogyha valóban erre akarnának vigyázni, akkor a Szentháromság téren a pénzügyminisztérium épületét nem építenék vissza arra a korábbi állapotra, amely vetekedni fog magasságban a Májtás templommal, és alapvetően határozza meg a Várhegynek a sziló és az világörökségi látványba bele <gül> kavar, mondhatná Akkor nem építenék vissza a Disztérkettőnt, a volt külügyminisztériumi épületét, ami ugye három és fél emelet magas lesz, szintén látszani fog a is, és a sziluájtbe bele fog rondítani, és akkor nem történnének olyan dolgok, mint például a Döbrentei téren, ahol a válkapitányságnak az építés szervezője egy hogy is mondjam, csak egy ilyen kis kubus szeretett volna fölépíteni a Dunaparton álló épületnek a tetejére, ezzel az egész egységes Dunaparti épület sornak a látványát tönkretéve gyakorlatilag. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelen tapasztalataink alapján azt kell, hogy mondjam, hogy ez az indoklásban szereplő szöveg megalapozatlan és hiteltelen. Azt árulja el nekem, ha tudja hogy egyébként azok a területek, amelyekről beszél, és amelyek fölött vannak még egyéb területek, azok egyébként az első kerületet, ha tíznek vesszük nagyságát tekintve, akkor ez mekkor, hány százalékát teszi ki? Ami fölött önnek elnézést pontatlanul fogalmazok, jogász vagyok, de nem gyakorlom a hivatásomat, <tos> ahol önnek ilyen olyan rendelkezési joga nincs, mint ahol egyébként polgármesterként máshol az első kerületben van. Ez mekkora, hány százaléka lehet az egésznek? Hú, hát ezt csak becsülni tudom. Ehm... Nem fogom számon kérni a valóságot, csak ön jobban tudja, mint én, csak kíváncsi vagyok. Hát szerintem most már, most már Lassacskán eléri a 20-30%-. Nagyon sok. Nem, nem ez a probléma, nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy ez a terület, ami fölött az első kerület választott képviselőtestületének lassan semmilyen diszpozíciója nincs, ez a terület, ez folyamatosan nő, és soha nem tudjuk, hogy mikor nő, mert 23 óra 46 perckor benyújtott törvény, salát a törvény alapján. Húznak ki a kezünkből hatásköröket és, és lehetőségeket. E tekintetben és... az első kerület az egy megkülönböztetett kerület a többihez képest. Oké, okay, a hatodik hasonló lehet, az ötödik lehet ilyen, de azt kérdezem, hogy az első kerület helyzete az ezügyben exkluzível, nem feltétlenül a szó jó értelmében? Én azt látom, hogy igen. Azért ugye itt van a, a Budai vár, amiből nyilvánvalóan kormányzati negyedet akarnak fejleszteni, vagy hát építeni inkább, a fejlesztés szót én Mátra hagynám. Tehát ez a kormányzati negyed koncepció és az ehhez kapcsolódó preszvis kérdések én azt gondolom, hogy különösen, különösen jelentősek itt az első kerületben. Természetesen én, én lokálpatrióta vagyok, tehát mondhatnám azt, hogy hát nyilvánvalóan mindenki az első bet szeretnéni nyilvánvalóan a mi kerületünk mindenben Én nem életet, de de ez ez ez, ez, ez az gondolom hogy jelen pillanatban minden itt álljuk is meg mert ez, ez egy nagyon jó a dolog a amit mond én ugyanis a 12. kerületben lakom, egy fantasztikus lakásom van, amit véletlenül tudtam megszerezni a szüleim jóvoltából egyebek között a 90-es évek közepén én addig a nagymama lakásban laktam, mint olyan sokan mások az Újlipót városban előtt a szüleimnél ez a hegyvidéken van. Aki azt mondja, hogy ő a várban szeretne lakni, árulj el! Mi, a, mi, mi jó van a várban lakni? DJ. Hogy konkrétan a várban lakni, mi a jó, okay, az, mi, mi jó az, első az első kerületben lakni. Lakom. Hol? <coughs> Én a vízivárosban okay. lakom, és a, a föl. Én azt gondolom, hogy ennek a kerületnek egészen különleges sajátos millióje van gyakorlatilag minden, minden sarokhoz kötődik valamilyen történelmi esemény vagy irodalmi alkotás. Oké, okay, de ez, ez, ez megben befolyásolja azt, szajátos. aki ott, ott lakik, tehát azért az nem egy múzeumban akar lakni, vagy aki ott lakik, az múzeumban akar lakni? Én azt gondolom, hogy akinek ez fontos, az, az, az, az, az ezenek körül, és az, az ezzel, ezzel boldog lehet. Én úgy nőttem föl, hogy kinéztünk a konyhaablakon, és ott volt a mátyás templom. Most úgy élek, hogy kilépek a kapun, balra nézek, ott a parlament kupolája, jobbra nézek, ott a mátyás templom tornya. Teszek pár lépést, és ott a Dunakvart előttünk, másik irányba teszek pár lépést, fönn vagyok a várban. Nekem ezek, ezek szép dolgok nem azt mondom, hogy enélkül nem lehet élni, de azt gondolom, hogy az én életemhez jó értelemben hozzátartoznak. A másik, ami miatt az első kerület szerintem egy jó hely, hogy minden nagyon közel van, tehát itt viszonylag kis távolságra minden megtalálható, de tényleg, és ráadásul, bár nagyon furcsán hangozhat ez egy világváros elős közepén történelmi magjában, ez a kerület olyan, mint egy kicsi falu, szinte mindenki mindenkit ismer az én gyerekeimet is, a boltban valamennyi pénztáros néven szólítja már évek óta, valamennyi gyereket ismerem az utcáról, a játszótérről, a szembe jövő emberek mind köszönnek egymásnak, hiszen ismerik egymást. Nekem ez, ez Kedves, és szerintem ennek megvan a Ne Nevegy a tendenciózágnak, bár ha nyugodtan veheti, de hát ugye, ha az ember kritikát akar olvasni az elsőkeletről és annak vezetőéről, vénaszái Mártáról, akkor hova forduljon, ha nem a magyar nemzethez. Ugye a magyar nemzet nem <gül> tekinthető az ő legjobb barátjának, bár meg annyi sajtóorgánunk van még, amely nem tekinthető az ő legjobb barátjának, és ma vagy a legközelebbi alkalommal a megtisztel, erre kitérnék még, mert amilyen módon önnel bánszak, annak, hogyha egyébként minden kritika alapos lenne, azt a hangnemet, amit önnel kapcsolatban megütnek, azt szerintem nem lehetne megütni, azt nem Kocsis csak Oliviónak, hanem nem tudom kinek kéne kikérnie, de ez egy későbbi fejezet még. Olvasom a szöveget, amely azt mondja, mint a kedves olvasok nagy része előtt ismeretes a budavári polgármester Vénaszái Márta megválasztása óta hadjáratot folyt a bizonyos vári lakosok ellen, így ellenem is. Ugye ez Bajer Zsolt írása, illetve nyugodtan kijelenthetjük az eddig események ismeretében, hogy ez a hadjárat, mert az önkormányzati választások kampányának részét képezte, és 2018 vége óta tart. Valójában az aminek itt most accelerálója volt a Börössz László által beadott törvényjavaslat, az egy milyen folyamatot gyorsított fel, és annak a folyamatnak van-e origója, és ha igen, mi az, mikortól és miért? Legyen az 2018 korábban vagy később. Miért, miért nevezetes ennyire a vár az ingatlan történeteiről? Itt van egy sajátos helyzet, nevezetesen az, hogy a rendszerváltás utáni lakásprivatizáció idején a vári épületeknek a többsége kimaradt a lakásprivatizációban. Volt ennek ]kor. oka? Több oka is volt, az egyik az volt, hogy nyilvánvalóan szerették volna annak idején is ezt a műemlék épület együttes uh -huh. egyben tartani és egyben kezelni. Szerintem ez egy nagyon fontos és értékelhető cél. A másik pedig az, hogy a várhegy gyomrában ugye van egy védett barlangcínszer rendszer, uh -huh. amelynek a kiáratai számos épülethez kiérnek. Uh -huh. És <gül> mivel a védett barlangcírendszer, az ugye állami tulajdon alapvetően törvény alapján, ezek viszont ugye az ingatlan nyilvántartásban, ahhoz az ingatlanhoz tartozik, ahol a kiárata van, ezért ez egy ilyen ingatlan tulajdoni és a, és a földhivatalnál való nyilvántartási anomália volt, és ezt az egész helyzetet nem tudták, nem is akarták, és nem is vagyok benne biztos, hogy lehet a jelen állapotban korrektül kezelni. Ezért is gondolták azt, hogy ezeket az épületeket egységesen adják át az önkormányzat kezelésébe, és a Fővárosi Vagyonátadó Bizottságnak a döntése alapján meg is tiltják, hogy az önkormányzat ezeket okay, ebben eladja. Oké, mikor következett be törés, <kül> vagy mikor következett be repedés? Semmikor sem következett betörés vagy repedés. Ugye az előző polgármester Nagygábor Gábor Tamás 21 évig volt polgármester a fidesz -KDMT színeiben. Ebből a 21 évből 15 évig egyébként Fidesz-KDMT kormányzás volt, és több cikluson át maga Nagygábor Gábor Tamás is parlamenti képviselő volt. Tehát, hogyha ezen a helyzeten változtatni akartak volna, akkor ezt... Jó, de volt. azok a mahinációk, és elnézést a fogalmazásra, a rosszul fogalmazok, akkor tegyük oda azt, hogy azok az izék, <tos> amelyek annak érdekében voltak, lakáscserék, vagy e, végül átminősítés, hogy meg lehessen vásárolni, vagy ha pontatlanul fogalmazok, akkor majd ön kiavít, e, azok valójában mikor gyorsultak föl, illetőleg e, van egy jelentősége annak, mert ma úgy tűnik, hogy van, hogy akik egyébként ezzel a lehetőséggel éltek, vagy ezekkel az izékkel próbálkoztak, azok olyan vezetéknevet viseltek, amelyek egyébként közismertebbek voltak, mint másoké. Ez, ez a történet, amit most elmondtam, ez eddig nem változott. Ezek a lakások pont azért, mert nem tudták megvenni a bérlők, és mert az önkormányzat sem tudott velük, és a mai napig nem tud velük szabadon rendelkezni. Ezek a lakások, ezek útján cseréltek bérlők. Az előző önkormányzati vezetés ezeket a lakáscseréket, hát hogy úgy mondjam, hanyagul kezelte, egyáltalán nem győződött meg arról, hogy hogy például a cserelakás az valóban egy lakása, és lakható-e, és ö, hát, hogy mondjam, a polgármester tartotta kézben ennek, a, ennek a, az engedélyezésnek a Jó, de azt állulja hogy mi érdeke fűződött valakinek úgy elcserélni a lakását, hogy közben valami bóvlit kapott, miközben az ő lakásában meg valaki, ami meg nem volt bóvli. É, tehát erről nyilvánvalóan csak feltételezéseim lehetnek. Ö, azt gondolom, hogy... Ezekben az esetekben forgalom is szóba jöhetett a felek között, amiről természetesen hivatalos tudomásom nincsen. Tehát ez csak egy fajta a részmemről. Végül is, amikor... Tehát ön... ezek szillájtere szerződések voltak magyarán. Bocsánat. Igen, nem, ne kérjen bocsánatot. Hát én nagyon sokszor közbevállok, eddig egész jól tűrte, <gül> hogy ez egy külön képesség, úgyhogy köszönöm szépen, hogy... Ön azt mondta, hogy megvizsgálták, vagy még folyamatban van ezen adott esetben jogilag kifogásolható lakáscseréknek a története, és ön bírósághoz fordul annak megállapítása érdekében, hogy volt-e szabálytalanság vagy sem. Végül is a Polgármestersége kezdete óta, gondolom, hogy amikor letette az esküt, az akkor 2019. novemberében lehetett, hiszen az átadás, átvétel, meg egyéb határidők azok nagyjából így jelölik ki. Magyarul az eltelt másfél évben hány ilyen bírósági per indult? Máshonnan indulnék. Megvizsgáltuk ezeket a lakásszerződéseket. Itt és álljunk és meg a nem egy pillanat. Hogy lehet? Tehát mi az, amit vizsgálnak, tűnik, amiről ön beszél? és én pontosan értem, amit mondott, talán akik néznek és hallgatnak bennünket, azok is követik. Azt egy önálló, ki tudja, százfős aparátus sem tudná átvizsgálni, hiszen az egy olyan nyomkövetés, hogy hát az egy olyan bíbelődés, ami nem két perc. Igen, ebben önnek teljesen igaza van, tehát ez egyáltalán nem két perc ennek az átvizsgálása, ez a tavalyi év is zajlott, de Mi alapján döntötték el, el, hogy mely ügyek kerülhetnek bele ebbe a szatyorba? Vagy az összes hát az, kerül az, az, Azok az nem került bele az összes. Azok kerültek bele, ahol a, a cserelakással kapcsolatban felmerült a, a kirívó értékaránytalanság, vagy pedig a, a, az a kételj, hogy ez egyáltalán lakó ingatlan-e, vagy ahol valami más gyanús körülmény volt, tehát például volt olyan is, hogy a cseré a szerződés aláírásának időpontjában nem volt-e partner birtokában, vagy tulajdonában az alakás amire cserélni akartak. Tehát így, ilyen, ilyen történetek vannak. Ezek egy elsőkörös átvizsgálásban kerültek egy külön kupacba. És mivel ilyen perekről, tehát ilyen bírósági eljárásról korábban a magyar joggyakorlatban nincsen példa, ezért azt a döntést hoztuk, hogy két <gül> kiribóan, e, hát problémás ügyet e, kezdünk el e, hogyan mondjam, a bíróságra vinni. Tehát két ügyjel kezdünk. Kvázi próbater. Hogy... Kvázi próbaterként, igen. Megnézzük, hogy, hogy, hogy a bíróság mit uh -huh. gondol erről, milyen, milyen állásfoglalás van ezzel a két perrel kezdtük. Ezek közül a perek közül az egyik esetében már első fokon a bíróság nekünk adott igazat, és megsemmisítette a szere szerződést. Egyébként nem kértük a bíróságtól, hogy bármi további előírást tegyen, tehát a a perben csak azt kértük, hogy mondja ki ezeknek a szerződéseknek a személyiségét. Fellebesztek, igen, az ellenérdekű fellebezett, most itt tartunk. És a másik? A másikkal kapcsolatban még ö, ö, ott tartunk, hogy a bíróság további íratokat kérd be, és most várjuk, hogy mikor rattűzik ki a. A következő Ugye vagy... önnek nem lesz újdonság, de akik bennünket figyelnek, azoknak könnyen lehetséges, én pedig nem hagyok ki semmi részletet, ugye az az ördög is ott lakik. Ugye egy levélből idéz, bonyolult, hosszú a levél születésének körülménye, ezt inkább kihagynám, de az ön által fogalmazott válaszból idéz Bajer Zsolt, egy olyan válaszról van szó, amely egyébként nem egy neki szóló levél, ebből az a részt húzza alá amit egyébként az előbb említett, de nem ilyen részletesen, Bajel Zsolt ebben az írásában arról ír, nem azért kellett ezekben az ügyekben a nyilvánosság elé mert az önkormányzatot közvetlen anyagi kár érte, hanem mert sok bérlő ezekben az ügyekben bizonytalan is kiszolgáltatott jogi helyzetbe került, nekem pedig kötelességem az érdekeiket megvédeni, és mert a nemzeti vagyon nem lehet a jogsértés tárgya, és ezt kéri ki magának Bajel Zsolt, hogyha egyébként közvetlen anyagi kár nem éri az önkormányzatot, akkor valójában a történet miről szól? Valójában a történet erről szól, hogy a nemzeti vagyon és az önkormányzati tulajdon nem lehet jogsértés tárgya. Én nagyon sajnálom, hogyha az önáltal említett publicista nem érti annak a fontosságát, hogy a nemzeti örökségünket védjük, és nem érti annak a fontosságát, hogy egy önkormányzatnak és az emberek egy polgármesternek is kutya kötelességemet erre esküdött fel, hogy a ö, hazájának a jogrendjét kiáll, és a mindenki számára egyformán érvényes eh, jogszerűséget biztosítani fogja a saját kormányzatában. Oké, okay, de Ha a... nem érti, akkor nem tudok neki már mit mondani többet. Uh, de azt kérdezem öntől, ezen logika mentén, nem mint hogyha én képviselném Bajás Zsoltot, hogy ön képvisel, én megpróbálok rájönni arra, hogy miről szól a történet, hogy uh, tételezünk fel, hogy a másodfok is az összes feleviteli fórum azt mondja, hogy ez a csereszerződés semmis. Uh, az mivel jár együtt? az azzal jár együtt, hogy az önkormányzat és a bérlő abban a helyzetbe kerülnek, hogy a lakásbérleti szerződést újra gondolják, újra tárgyalják. Ugye e, itt két szerződésről van szó, az egyik a szerződés, a másik pedig a lakásbérleti szerződés. A szerződés az a bérlő és a jelenlegi bérlő között köthetett, a lakásbérleti szerződés pedig a tulajdonos önkormányzat és a jelenlegi uh -huh. bérlő között köthetett, és a szerződésen alapul. És hogyha a bíróság azt mondja ki, hogy ez a szerződés semmis, akkor e, újra kell gondolnunk ezt a bérleti szerződést. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy soha az első perctől kezdve nem volt olyan szándék a, a jelenlegi önkormányzati vezetésnek, hogy emberettől elvegye a lakhatását. De egész végig az volt a szándékunk, hogy egy jogszerű helyzetet állítsunk elő, és a jogszerűséget biztosítsuk a kerületnek a vagyonán. Ez az előző vezetést kevésbé fogalkoztatta, vagy egyáltalán nem fogalkoztatta? hiszen annak hiszen a, a, a, a szágának, csak az mint így, a Forsyth szága. Tehát, hogyha onnan nézzük galsversy akkor azt lehet látni, hogy Nagy Gábor Tamás, aki alámi járt a Jögei Egyetemre, és valamikor jól ismertük egymást, neki saját magának is volt ilyen története, vagy ilyen történetei, tehát róla is az ő Nem, lakási... nem, a polgármester, polgármester nem cserével szerezte a lakását. A polgármester úr és családja... Pályázaton, tehát az úrkormányzat. Én ezt értem, de az ott, meg, ott, ott, meg az ott meg az összegszerűséget kifogásolták. A bérlet alacsony. Én, én, ne, én, nem, én nem az összegszerűséget kifogásolom, én azt a folyamatot kifogásolom, aminek alapján a polgármester a saját maga által megkérdezett lakáspályázatot így így így, így, így, így, így, így, így, így. Kétségtelen tény, hogy önnél egy ász van, az, amit én mondtam, az meg egy király volt. Azt árulja el nekem, hogy valójában azt, ami most történik, azt mi robbantotta ki? Hol volt a szikra? Szerintem ez, ez, ami most kirobbant, ez folyamatosan itt volt a kerületben, vagy itt volt a vári lakók között. Ezek a vári lakók az elmúlt évtizedek során folyamatosan bombázták az önkormányzat vezetését ezzel az igényükkel és ezzel a kérésükkel, csak éppen ez nem, hallga, nem nyert meghallgatást. És ugye mi az önkormányzati választáskor azt ígérszük, hogy megpróbálunk ebbe lépni, kezdeményezni fogjuk ennek a, ennek a megváltoztatását. És természetesen ennek az előkészítés zajlott az elmúlt időszakban, de mi nem akartunk ilyen hüvele nekiállni, mint a vörös képviselő úr, hanem, hanem azt gondoltuk, hogy egy korrekt, méltányos és mindenki számára egyeteműen átlátható rendszert szeretnénk, ami egyformán előnyös a bérlőknek is, meg az önkormányzatnak is, az önkormányzat alatt, nem az önkormányzat vezetését értve, hanem az önkormányzatot, mint a kerületben élőknek a közösségét értve. Azt látom, azt látom, hogy, hogy ugye elindult ezzel kapcsolatban egy helyzet rendezése, ami a jelenlegi bérleményekkel kapcsolatos lakásrendeletnek az átalakítását célosza. Ez a lakásrendelet előkészítés alatt állt, éppen a lakossági egyeztetés idejét éltük, amit a pandémia megakadályozott, hogy rendesen lefolytassuk. Csak ebben a helyzetben egy olyan. Egy olyan Szerintem mesterségesen is Helt indulat alakult ki, ami aztán, ami aztán amit börött László, felkarolt, és, és ebbe a, hány a törvény ilyen, Hány törvény ilyen, ilyen önkormányzati lakások van, nem van? Hány önkormányzati lakások van nagyjából? Bár lehet, hogy ön kívülről folyama már? 1422 önkormányzati lakásunk van amely abból adódóan, vagy amelyek abból adódóan, hogy a várban vannak, nem összehasonlíthatók más kerületek önkormányzati lakásainak státuszával? Nem, ez az összes lakás, amiről beszéltem. Ezek közül 1098 darab az, ami ilyen elidegeníthetetlen vagyon, tehát az úgynevezett örökbérleti jogulakás, határozatlan idei örökbérleti jogulakás. Ilyen státusz egyébként más kerületekben milyen mértékben vannak jelen? Vannak, de jóval kevesebb. Jóval kevesebb. Én úgy tudom, hogy a hatodik kerületben, meg még egy-két helyen az országban, de nyilván annak a számosságáról én nem tudom pontos adatokat, én a saját területemen tudom pontosan. Ezen kívül egyébként még itt a mi kerületünkben is, meg a hatodik kerületben is vannak állami tulajdonú lakások. Ugye azt látni kell, hogy ebben a lakásrendeletben mi a költségelvű lakbért szerettük volna rendezni, amely megelőzően 7 éve, most már 8 éve nem volt rendezve. Azt szerettük volna a valódi költségeknek megfelelő szintre állítani, a lakástörvény előírásait alkalmazva nevezetesen, hogy aki a jövedelme és a szociális helyzete alapján megteheti, az fizesse ki azt az összeget az önkormányzatnak, a tulajdonosnak, amibe az ő lakásának a fenntartása az önkormányzatnak kerül. Ez egyébként az előzetes szerveink alapján, ugye sosem el elfogadva, mert még egyeztetés alatt volt, ez 650 forint lett volna, ami egyébként kevesebb, mint a cseppeli költségei lakvér, csak mondom. És ugye hozzá kell tenni azt is, hogy 2017-ben viszont a magyar állam az ugyanilyen, helyzetű lakásokat, a Kodálytörönnél is, meg itt a várban is, azeket a szociális lakvéreket egyik napról a másikra hirtelen tiasszivá emelte, három-négy helyenként összörös bérleti díjat szedett minden például egy Most jönnek az apró betűk. Egyrészt azt kérdezem Öntől még ebben a sorban, de ez már ennek a mai beszélgetésnek a zárása, hogy amennyiben a magyar nemzetben különböző, az ellenzékhez sorolható neveket hallunk, azok azért lehetnek irrelevánsok, hiszen nem arról van szó, hogy Kodály Zoltán és Beethoven, Shakespeare és Goethe lakik-e a várban, hanem azt, hogy milyen módon lett ott nekik lakásuk Nem az a kérdés, hogy vannak-e baloldali és jobboldali prominensek, hanem az a kérdés, hogy akik így jutottak lakáshoz, milyen jogi mechanizmus révén jutottak hozzá az ingatlanhoz. Ezt jól mondom? Pontosan így van. Tehát önmagában a felsorolás az nem jelent semmit. Világos semmit nem jelent. Mi egyébként nem is politikai alapbont tartsuk nyilván ezeket ezt, a lakásokat ez, nyilván. E Két kérdésem volna. Az egyik az, hogyha a naptárjára nézést nem keltettem rettenetes benyomás, bár mindent elkövettem annak érdekében, hogy antipatikus legyek. A jövő héten adott esetben ugyanebben az időben egy második és záró részt csinálhatunk-e? És elméletileg még... igen, de én most nem látom a naptáramat a kollégáimmal leegyeztetni. akkor én beszélek a kabinet főnökével, aki nagyon segítőkész volt, és még egy kérdést szeretnék önnek feltenni. Én olyan módon megnyilvánulni, ahogy ön itt most megnyilvánult, még sohasem hallottam, és én ennek szívből örülök, bár teljesen mindegy, hogy én minek örülök és minek nem. Nekem tudnom kéne az ön előéletét, de nem tudom. Ön azt megelőzően, hogy polgármester lett volna, hiszen az emberek nem születnek polgármesternek, vagy legalábbis nagyon ritkán fordul elő, ő mivel foglalkozott? Én a képzettségemet tekintve tájéskertépítészmérnök vagyunk, és a főkertnek is voltam tervezője, és az építőiparban dolgoztam korábban. Hány évvel ezelőtt bolondult meg a szónak abban az értelmében, hogy elkezdett kacsingatni az önkormányzatiság, illetőleg az önkormányzatisággal egyenlő politizálás felé megbolondulni idézőjelben. A 2010-es választások előtt döntöttem úgy, hogy, hogy a, az akkori kétosztató politikai helyzetben nekem egyik irányá rokon szenved, és kerestem valami. De volt, valami kiv... keresni, De volt valami konkrét keresni. oka, vagy ez volt... Csak ez, önmagában ez is elegendő, csak azt kérdezi, hogy volt-e más konkrét oka. Ne, ez volt a konkrét oka, hogy elkezdtem magamnak valamilyen politikai hazát keresni, akikre szavazhatok, és akkor találtam meg a, az LMT-nek az akkori 12-12 területi szervezetét, ami egy rendkívül jó és, és, és progresszív, és, és egy nagyon nagy felemi műhely volt. Egyrangú egy -e a mostani élete az akkori valamikor a kertészettel foglalkozott? Ugye akkor, amikor ez volt, akkor én éppen gyesen voltam. <gül> és nem voltam volt úgy állásom, tehát a gyesnek a végén voltam a második gyerekemmel, és kerestem, kerestem egy politikai közösséget, de nem azzal a célral, hogy állást keressek, hanem csak azzal a célral, hogy, hogy keressek, csak akkor az a csapat az egyszerűen beszippantott, én nagyon-nagyon megtaláltam ott a helyemet, és akkor a 2010 évi önkormányzati választáson már Ezzelső követi polgármester jelöltként, listavezetőként jutottam be önkormányzati képviselőként a Budavári testületbe. Köszönöm, hogy ennyi időt pazarolt rám, és nagyjából még ennyi időt elvennék öntől a jövő héten, és megtisztelő volt, hogy a nézők, hallgatók, valamint az én rendelkezésre, bocsájtott, nagyjából 40 percet. Köszönöm szépen. Őszintén sajnálom az apropot. <gül> Nagyon köszönöm én is szépnek, ott kívánok a hallgatóknak is. Önök Vénaszályi Mártát hallották, az első kerület polgármester asszonyt. Én összecsomagolok, de amíg összecsomagolok, 9 óra, 2 perc van, zavarhatnak, illetve nem zavarnak. 061 egy 168. Holnap ismét a fiatalokkal jelentkezem, bár könnyen lehetséges, hogy túcsava belop, Némi Kejfejancsi, Ilyen, mint a mai észt a holnap reggelben. 061 911 -168. Figyelek, ha van mire. <Szorítás> Jó regezzel, fia úr! Ez egy tökéletes beszélgetés volt. Köszönet az egész műsorért! Köszönöm szépen! Köszönöm, Köszönöm. Köszönöm. um 911 168 először Záró számot keresem. Okay, akkor ez. Még 210 másodperc ha csak nem ragasztanak ide, illetőleg tévedtem. 150 másodperc nullat egy 916 másodszor. a cselásztó feleségét köszönöm 168 pont. Nuat senki többet 19-12-ig még elmegyek, addig még van két és fél perc. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 35 hét után, de még hét előtt találkozunk. Távolétemben... Ittörö.fialajanos.kukac.gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! Én is ezt mondtam. Jó reggelt! Csia! Csintolom a vagyok! Szia édesem! Szia, de. Hát én itt alakos, még a Bénos Haimát, tehát azt mondtam, hogy jó néhány hallgatót, nézőt, a telefonát, hogy milyen jó volt ez az interjú. Aztán most már ennyi idő után veszem magamnak a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy ez jó ez a formátum, János. Jó, hogy vagy reggel. Ha ez most neked nem sértő Nem, egyáltalán nem. Jó, no, úgyhogy örülök neked. Megtaláltam a reggeli a, reggeli, a reggel első diskuzusára a módon. Ezek régen elveszett nekem, sajnos. Úgyhogy Örülök, hogy látlak itt a lakását, mert nekem különösen jó, hogy látom az arcodat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Nem, nem látom. Tud annak előnye lenni, hogyha az ember összerugja a port az előző munkahelyen. Nem állítanám, hogy ajánlom önöknek, de lehet az embernek szerencséje. <Sessz> A reggel PJ Hervé ha a Facebook letiltotta, az azt jelenti, hogy értékelte a zenei teljesítmény, csak hát a Facebook az néha kontraproduktív. Kihozom a Facebookból a Tinédzsert. aki protestál. Belőlem az Orbán ki a tínédzsert, én a Facebookból. A Facebook meg reggedek hülyéből. Tartsák meg jó szokásokat, és kövessék a 168 órát írott és látható formájában is. Ha nem kések el, akkor holnap már rövidebb hajjal jelentkezem, hogy valami lényegeset is eláruljak. Na cső.